Gamla testamentið, fyrribók konunganna, hyrðsaga Davís, Jóhann Guðmundsson, Les. Fyrsti kafli Davíð konungur var nú orðinn gamall og nýinn af aldri og þótt hann væri þakin sængurfötum gat honum ekki hittnað. Fyrir því sögðu þjónar hans við hann, það vætti að leita að ingísmei handa mínum herra konunginum til þess að þjóna konunginum og hjúkra honum. Skal hún liggja við brjósti til þess að mínum herra konunginum megi hitna. Síðan var leitað að frýði stúlku í öllu Ísæðislandi og fundum enn Abisag frá Súaním og fóru með hana til konungs. En stúlkan var fórkunar frýð og hjúkra konungi og þjóna honum en konungur kendi hennar ekki. Adonía sonur Haggítar hreikti sér upp og hugsaði mig sér ég vil verða konungur og hann fekk sér vagna og hesta og fimmtíu menn sem fyrir honum hlupu en faðir hans hafði aldrei ángrað hann og ævinni með því að segja við hann hví hefur þú gjörð þetta auk þess var hann fríður mjög og næstur Absalón að aldri hann átti og ráðstefnur við Jóab, Serújusson og Abjadar Presti og fyldu þeir Adonía að málum. En Sadók, Prestur, Benaja, Jóðiðarsson, Natans Bámaður, Símaí, Reí og Kappar Davís fyldu eigi Adonía. Adonía slátræði sauðum og nautum og alikálfum hjá Höggormsteini sem er hjá Rógelind og bauð til öllum bræðrum sínum konungssonunum og öllum júdamönnum þegnum konungs. En Nathan spáman í Benjæja og köppunum og Salomon bróður sínum bauð hann ekki. Þá mælti Natan við batsfepu móður Salomons á þessa leið. Hefur þú ekki hýrt að Adonija, sonur Haggitar, er orðin konungur og Davíð Herravor veit það ekki. Kom þú nú og vilji leggja þér ráð hversu þú meir forða lífið þínu og lífi Salomons sonar þínns. Far þú og gakk fyrir Davi konung og seg við hann, hefur þú ekki minn herra konungur unnið ambottinni eigið og sagt, Salomon, sonur þinn, skal verða konungur eftir mig og hann skal sitja í hásæti mínu. Hví er þá Adonía orðin konungur? Sjá, meðan þú ert enn að tala þar við konung, skal ég koma á eftir þér og staðfesta orð þín. Þá gekk Batsheba fyrir konung inn í svefnhúsið en konungur var þá gamallmjög og abisag frá suneam þjónaði honum. Batsheba neygði sig og laud konungi konungur maldi hvað er þér á höndum. Hún sagði við hann Herra minn, þú hefur unnið ambáttinni svoláttandi eyð við drottin. Salamón sonur þinn skal verða konungur eftir mig og hann skal sitja í hásæti mínu. En sjá, nú er Adonía orðin konungur og þú veist það ekki, minn herra konungur. Hann hefur slátra fjöld af auksum, alikálfum og sauðum og boðið til öllum konungsónum og abjadar presti og jóab hersöðingja. En Salomon þjónið þínum hefur hann ekki boðið. Og nú standa augu allra ísæðismanna á þér, minn herra konungur, að þú gjöru kunnugt Hvers sitja skuli í hásæti mínns herra konungsins eftir þinn dag? Ella mun svo að fara þegar faðir minn herra konungurinn hvílir hjá feðrum sínum að ég og Salomón sonur minn munum talin óbóta menn. En meðan hún var að tala við konung kom Natans bámaður og konungi var sagt Natans bámaður er hér komin. Gekk hann þá innfyrir konung og laud á ásjónu sína til jarðar fyrir konungi og maldi. Minn herra konungur, hefur þú sagt, Adonía skal vera konungur eftir mig, og hann skal sitja í hásæti mínu, því að hann fór nýður eftir í dag og slátræði fjöld af uxum, alíkálfum og sögðum og böði til öllum konungsónum, hersöðingunum og abjadar presti. Þeir eru nú að eita og drekka hjá honum og hrópa Adonija konungur lifi en mér þjóni þínum satt presti Benaja Jójata sinni og Salomon þjóni þínum bauði þann ekki er þetta orðið að tilhjöldun mínns herra konungsins þar sem þú hefur ekki gjörð þjónum þínum kunnugt hver skuli sitja í hásæti mínns herra konungsins eftir þinn dag þá svaraði Davi konungur og mælti kallið á batseppu Gekk hún þá inn fyrir konung og er hún stóðu frammi fyrir konungi sóur konungur og sagði Svo sannarlega sem drottin lífir sá er frelsað hefur límit úr öllum nauðum eins og ég sóur þér við drottin Ísaleskvöð og sagði Salomon sonur þinn skal verða konungur eftir mig og hann skal sitja í hásæti mínu í minn stað svo vil ég staðfesta það í dag Þá hann hegði batsepa ásjónu sína til jarðar laud konungi og mælti minn herra Davið konungur lífi eilíflega þá sagði Davið konungur kallið á sattók prest Natans Báman og Benæja Jójadason þegar gengu sína fyrir konung og konungur sagði við þá taki með yður þjóna herra yðar seti Salamón son minn á múl minn og fari með hann til Gíhon Lindar Skal Sadok prestur og Natans spámaður smyrja hann það til konungs yfir Israél. Þeytið síðan lúðurinn og rópið, Salomon konungur lífi. Komið síðan með honum hingað og skal hann þá koma og setjast í hásæti mýtt og vera konungur í minn stað því að hann hef ég skipa til að vera höfvingja yfir Ísrael og Júda. Þá svaraði Benaja, Jójadason, konungi og Malti. Verið það svo, drottinn Guð mínns herra konungsins gefi það. Eins og drottinn hefur verið með mínum herra konunginum, svo sé hann og með Salomon og hefjið hásæti hans enn herra enn hásæti mínns herra daði skonungs. Þá fóruð þið Sadog prestur, Natans bámaður og Benæja Jóðatason og Kretar og Pletar og settu Salomon á múl daði skonungs og fóruð með hann, til Gíhon Lindar. Þá tók sattók prestur olíuhornið úr tjaldinu og smurði Salomon. Þá þeyttu þeir lúðurinn og allur líðurinn hrópaði, lífi Salomon konungur. Síðan fór allur líðurinn heim aftur með honum og menn blésu á hljóðpípur og letu fegin látum svo að þið sjáttlá að jörðinn ripnaði af ópið þeirra. Adonía og allir þeir sem hann hafi í bóði sínu Herðu þetta eða þeir hefðu lokið máltíðinni. Þegar Jóab herðu lúðurljómin mælti hann. Hví er borgin í uppnámi, en er hann var þetta að mæla kom Jónatan sonur abjadar press, þá sagði Adonía, kom þú hingað því að þú ert semndarmæður og mynd flýtja góð tíðindi. Þá svaraði Jónatan og sagði við Adonía, það er nú svo, Herra vor Daví konungur hefur gjörð Salamón að konungi. Konungur hefur sendt með honum Satók prest, Natan Spáman, Benaja Jójadason og Kreta og Pleta og hafa þeir sett hann á múl konungs. Og þeir Satók prestur og Natan Spámadur hafa smurt hann til konungs við Gihón Lind. Þaðan fóru þeir heim fagnandi svo að öll borgin er komin í uppnáð. Þetta er hávaðinn sem þér hafið hýrt. Salomon hefur meira segja sest í konungs hásætið. Sömmulegis komu þjónar konungs til þess að árna herra vorum dag í konungi Hilla og Söðu. Guð þinn gjöri nafn Salomons en viðfrægara en nafn þitt og hefjið hásæti hans enn herra enn hásæti þitt. Og neyði konungu sig í hvílu sinni. Konungur hefur ómælt svong. Lofaðu sér drottinn Ísæarskvöð sem í dag hefur skipað eftirmann í hásæti mitt og látt þið mér auðnast að líta það. Þá skjeldust allir boðskestir Adonía, hjeldu af stað og fór hver leiðarsinnar. En Adonía var hrettur við Salomon, hjeldu af stað og fór burt og greip um alltarishornin. Var Salomon sagt frá því með svofeldum orðum, sjá Adonía er hrættur við Salomon konung heldur um alltarishornin og segir Salomon konungur svergi mér í dag að hann skuli ekki taka þjón sinn af lífi. Þá sagði Salomon Komi hann fram sem góður drengur skal ekki eitt af hárum hans falla til jarðar en reynist hann ódrengur skal hann lífi tína. Þá sendi Salomon konungur og let taka hann frá alltarinnu Og hann kom og lögð Salomon konungi, sagði Salomon við hann, far þú heim til þín. Annar kabli Þegar dauðardagur Davís nálgaðist, lagði hann svo fyrir Salomon són sinn. Ég geng nú veg allrar veraldar, en verð þú hugrakkur og lát sjá að þú sett maður. Gæð þú þess sem drottinn guð þinn að þér heimtar að þú gangir á vegum hans og haldir löghans boðorð, ákvæði og fyrirmæli eins og skrifað er í lögmáli Mósi svo að þú verðir langsamur í öllu sem þú gjörir og hvert sem þú snýr þér svo að drottin efni orð sín þau er hann hefur við mig talað er hann sagði ef sínir þínir varðveita vegu sína með því að ganga dyggilega fyrir augliti mínu af öllu hjarta sínu og allri sálu sinni þá skal þig mælti hann ekki vanta eftirmann í hásæti Ísraels þú veist og sjálfur hvað Jóab Serujusson hefur gjörð mér hversu hann hefur farið með báða hersöðingja Ísraels þá afnir Nesson og Amasa Jethursson þar sem hann myrti þá og vann þannig víg í gríðum og aðtæði blóði belti um lenda sér og skóna á fótum sér eins og í væri Neið þú hittinda þinna og lát egi hægur hans fara til heljar í friði. En sín þú mildi sonum Basilagi, gílega og lát þá vera meðal þeirra sem eðta við borð þitt. Því að svo gjörðu þeir til mín þá er ég flýði. Fyrir Absalon, bróður þínum, Símey Gerassason, Benjamin Níti frá Bahurím er og með þér. Hann formætti mér gífurlega þá er ég fór til Mahanaim. En hann kom til móts niður á jórdan og vann ég honum svoláttandi eigið við drottin. Ég skal eigi láta drepa þig. En þú skalt eigi láta honum óhengt því að þú ert maður vitur og mynd vita hvað þú átt að gjöra við hann til þess að þú getur sett hægur hans blóðugar til heljar. Síðan lagðist Davið til hvíldar hjá feðrum sínum og var jarðadur í Daviðsborg. En sá tími sem Davið hafði ríkt yfir Ísrael var fjörutíu ár. Í Hebrón ríkti hann sjö ár og í Jerúselem ríkti hann þrjátíu og þrjú ár. Og Salomon settist í hásæti Daviðs föðursýns og eldist ríki hans mjög. Þá fór Adonija sonur Haggitar til badseppu móður Salomons. Hún sagði, kemur þú góðu helli? Hann svaraði, svo er vist. Síðan mælti hann, ég á erindi við þig, hún mælti, tala þú. Þá mælti hann, þú veist sjánf að konung dómurinn tilhefði mér og að allur Ísæl hafði augastað á mér sem konungsefni en nú hefur þetta farið á annan veg og konung dómurinn lent í á bróður mínum því að drottinn hafði ákvarðað honum hann. Nú byggð ég þig einnar bónar, vísa þú mér ekki frá Hún sagði við hann tala þú. Þá mælti hann byrð þú Salomon konung því að hann mun ekki vísa til frá að gefa mér abisak frá súnem fyrir konu. Batsepa mælti gott og vel ég skal sjálf tólka málþýtt við konung. Þá gekk Batsepa á fund Salomons konungs til þess að tala máli aðdónýja við hann. Konungu stóð upp á móti henni laut og setti síðan í hásætti sitt og leti setja fram stól handa konungs móður settist hún til hægri handar konungi þá mælti hún ég byrð þig einar lítillar bónar vísa þú mér eigi frá konungur sagði við hana byrð þú móður mín eigi mun ég vísa þér frá þá mælti hún lefð þú að abisag frá súnem verði gefin Adonía bróður þínum fyrir konum. Þá svaraði Salomon konungur og sagði við móður sína Hví býður þú um Abisa frá Sunem til handa Adonía? Býð heldur um konungsríkið honum til handa því að hann er bróðir minn, mér eldri og abjadar prestur og Jóab Serújusson eru stuðningsmenn hans og Salomon konungur sór við drottin og mælti Guð björu við mig hvað sem hann vill, nú og síðar. Fyrir beinni þessa skal Adonija lífinu tína. Og nú, svo sannlega sem drottin lífir, er mér hefur til valda komið og sett mig í hásæti Davís, föðrumins og reist mér hús eins og hann hefði heitið. Adonija skal lífláttinn þegar í dag. Síðan sendi Salomon konungur Benjaja, jójatason með þessu erindi vann hann á honum og lét Adonía þannig nýfsitt. En við abjaddar prest saði konungur far þú til bústíns í anatótt því að þú ert döða sekur. en eigi vil ég drepa þig sinni því að þú hefur borið örg drottin skuðs fyrir Davið föður mínum og allar þar nauður sem fadur mín þóldi hefur þú þólað með honum. Síðan ræk Salomon abjaddar burt svo að hann væri eigi lengur prestur drottins til þess að orð drottins skyldu rætast þau er hann talaði um hús Eli í Siló. Nú spyr Jóab þessi tíðindi en Jóab hafði fyllt Adonija á málum en Absolon hafði eitt, hann eigi fyllt að málum. Jóab flýði þá til tjalds drottins og greip um alltafri hórnin. Salomon koningi var þá sagt Jóab er flúin í tjaldrottins og stendur við alltarið. Sendi þá Salomon, Benega Jójadason og sagði Far þú og vinn á honum. Fór þá Benega til tjalds drottins og mælti til Jóabs Svo segir konungur Gakk þú út. Jóab svarði. Nei, hér vil ég degja. Færði Benega þá konungi svar hans og sagði Svo mælti Jóab og svo svaraði hann mér. Konungur sagði við hann, gjör sem hann sagði, vinn þú á honum og jarðan og hreinsað hannig að mér og ættminni blóð það er Jóab úthelti án saka. Drottin láti blóð hans koma honum í koll, þar sem hann vó, tvo menn er réttláttari voru og betri en hann og myrti þá með sverði án þess að Davíð, faðir minn, vissi að því þá afnir Nesson hersöðingja Ísraels og Amasa Jethersson hersöðingja Júta. Skal bróð koma Jóab í koll og niðjum hans að eilífu en Davíð og niðjar hans hús hans og hásæti fljóti að eilífu heill af drottni. Síðan fór Benaja Jójadason, vann á og drapan og var hann grafin í húsi sínu í eilumörkinni og konungur skipaði Benaja Jójaldason yfir herinn í hann stað og satt og prest skipaði hann í stað Abiatars. Því sendi konungur boð og lét kalla Simei og segir við hann Reis þér hús í Jérusalem og bú þar en eigi mátt þú fara neitt þaðan. En það skal du vita fyrir vist að á þeim degi sem þú ferð þaðan og gengur yfir kýtrónlæk skaltu degja. Mun þá blóð þitt sjálfum þér í koll koma. Simai svarði konungi. Það læk ég vel líka, eins og minn herra konungurinn hefur sagt, svo skal þjótt þinn gjöra, og Simai bjó í Jerusalem langa hríð. Eftir þrjú ár var svo við að tveir þrælar Simai strúku til Akís Makassasonar, konungs í gant og Sýmagi var sagt svo frá. Þrælar þínur eru í gat, Þá tók Sýmagi sér til, söðlaði astna sinn og hjælt til gætt til Akís til þess að leita að þrælum sínum. Og Sýmagi fór og hafði heim með sér þræla sína frá gætt. Var nú Salomon sagt frá því að Sýmagi hefði farið til Jérúsalem til gætt og væri komin heim aftur. Þá sendi konungur boð og lit kalla að Simai og sagði við hann Hef ég ekki sært við drottin og lagt ríkt á við þig og sagt það skaltu vita fyrir vist að á þeim degi sem þú gengur að heiman og fer eitthvað burt skaltu dega. Og þú sagðir við mig, ég hefði hirt og lætt mér það vel líka. Hvers vegna hefur þú ekki haldið eið þann er drottinni var svarinn og skipun þá er ég fyrir því lagði. Enfremur mælti konungur við síma í Þú þekkir allar þá ílsku og ert til hennar meðvitandi eða þú hafðir í frammi við Davið föður minn og mun nú drottinn láta þér ílsku þína í koll koma en Salomon konungur blessist og hásæti Davís standi stöðugt fyrir drottni að eilífu og konungur bauð Beneya, jójata síni og hann fór og vann á honum og let hann þann í líf sitt Salomon Kabli. Þegar Salamón konungur var orðinn fastur í sessi, mægðist hann við faraó, ekkiðtalands konung og fekk dóttur faraós og flutti hana til Davísborgar uns hann hafði loki við að reysa höll sína mustveri drottins og múra umhverfis í Jerusalem. En líðurinn fornaði enn á fornarhæðunum því að allt til þess tíma var ekkert hús reyst nafni drottins. En Salomon elskaði drottinn svo að lög Davís föður síns en þó færði hann sláttur fórnir og reykjelsis fórnir á fórnarhæðunum. Konungur fór til Gýbjón til þess að fórna þar því að þar var aðal fórnarhæðin. Fórnaði Salomon þúsund brennifórnum á því alltari. Í Gýbjón vitraði strottinn Salomon í draumi um nótt og Guð sagði Býð mig þess er þú vilt? að ég veiti þér. Þá sagði Salomon: Þú ausyndir þjónu þínum Davíð föður mínum mikla miskun þar er hann gekk fyrir augliti þínu í trúmennsku, réttlæti og hjartans einlægni við þig. Og þú létst haldaðast við hann þessa miklu miskun og gafst honum son sem situr í háu sæti hans eins og nú er framkomið. Nú hefur þú þá, dróttinn Guðmin, gjörðt þjón þinn að konungi í stað Davíðs föður míns. En ég er unlingur og kann ekki fótum mínum forráð. Og þjóð þinn er mitt á meðal þjóðar þinnar er þú hefur útvalið. Mítillar þjóðar er eigin á telja eða tölu ákoma fyrir fjölda sakir. Gef því þjóni þinnum gömgefi hjarta til að stjórna þjóð og til að greina gott frá illu Því að hver gæti annars stjórnað þessari fjölmennu þjóð þinni. Drottni líkaði vel að Salomon baði um þetta. Þá sagði Guð við hann Af því að þú baðist um þetta en baðist ekki um langlífi þér til handa eða auðleg eða líf ómynda þinna heldur baðist um vitsmuni til að skynja hvað rétt er í málum manna þá vil ég veita þér bæn þína. Ég gef þér higgið og skynugt hjarta svo að þinn líki hefur ekki verða undan þér og mun ekki koma eftir þig. Og líka gef þér það sem þú baðst ekki um, bæði öðurlegð og heiður, svo að þinn líki skal eigi verða meðal konungana alla þína daga. Og ef þú gengur á mínum vegum og varveitir bóður mín og skipanir eins og Davíð þaðir þinn gjörði, þá mun ég að gefa þér langa líf daga. Síðan vaknaði Salomon og sjáu Það var draumur og er hann var komin til Jérusalem, gekk hann fyrir sáttmársörk drottins og bar fram brennifórnir og fórnaði heilafórnum og gjörði veistlu öllum þjónum sínum. Tvær portkonur koma til konungs og gengu fyrir hann og önnu sagði, með leifi herra minn, ég og kona þessi búum í sama húsinu og ólíu barn í húsinu hjá henni. En á þriðja degi eftir að ég hafi alinn barnið ól og þessu kona barn og við vorum saman og engin annar hjá okkur í húsinu. Við vorum tvær einar í húsinu. Þá dó sonur þessarar konu um nótt að því að hún hafi lagst ofan á hann. En hún reis á fætur um miðja nótt og tók son minn frá mér meðan ambátt þín svaf og lagði hann að brjósti sér en dauða sonin lagði hún að brjósti mér en ég reis upp um morgunin og ætlaði gefa sínum mínum að sjúga sjá þá var hann döður og er ég virti hann fyrir mér um morgunin sjá þá var það ekki sonur minn sá er ég hafi fætt en hinn kona sagði nei það er minn sonur sem er lífandi en þinn sonur er döður en sú fyrir sagði nei það er þinn sonur sem er döður en minn sonur sem er lífandi. Þannig þráttuðu þær frammi fyrir konungi. Þá mælti konungur. Önnur segir, það er minn sonur sem er lífandi og þinn sonur sem er döður, en hinn segir, nei, það er þinn sonur sem er döður en minn sonur sem er lífandi. Og konungur sagði, það er sverð og þeir ferðu konungisverðið. Þá mælti konungur. Högfið sundur barnið sem lífir í tvo hluti og fái sinn helmingin hóri. Þá sagði konan sem átti lífandi barnið við konung því að ástinn til barnsins brann í brjósti hennar. Hún mælti, Æ herra mín, gefið henni barnið sem lífir en deyðið það ekki. En hinn sagði, njótið þá hóruð okkar þess, högfið það sundur. Þá svaraði konungur og sagði, Fáið hinn í konunni barnið sem lífir en deyði það ekki, hún er móður þess. Og allur Ísrael herði dóminn sem konungur hafi dæmt og þeir óttuðus konung til að þeir sáu að hann var gættur guðlegri speki til þess að kveða upp dóma. Fjórði kafli Salomon konungur var konungur yfir öllum Ísrael og þessir voru aðstu embættismenn hans. Asarja, Shatokson var prestur. Elihóref og Ahía, Sísas sýnir voru kanslarar. Jósafat, Ahilúson var ríkisritari. Benaja, Jøyata son var yfir hernum. Sadók og Abjatar voru prestar. Asarja, Nathanson var yfir fólkitunum. Sapúð Nathanson var prestur og vinur konungs. Ahisar var stallari. Adoniram Abdason var yfir hvaðarmannum. Salomon hafði tólf hógeta yfir öllum Ísrael, skildi þeir byrgja konung og hirð hans að vistum sinn mánuðin hver á ári hverju og eru þetta nöfn þeirra. Ben á Efraim fjöldum. Ben Dekker í Makas og í Salbím og Ben Semis og Elon alltaf Ben Hanan. Ben Heseð frá Arributdóm, honum tilhyrði Sókó og allt hefiland. Ben Abinadab hafði allt dórhálendi, átti hann tafat, dóttur Salomons fyrir konu. Bana Ahilússon, Tanag og Megidó og allt Betseann sem liggur hjá Saritan fyrir neðan Jésræl frá Betseann til Abel Mehóla allt vestur fyrir Ben Geppir í Ramót í Gilead, honum tilherðu Þorp Jais, mannassisonar í Gilead og landsbyldan Arkob í Basan, 60 stórar borgir með múrveggjum og slagbröndum af Eiri. Ahinadab Iddóson í Mahaneim. Akimas í Naftali, hann hafði og gengið að eiga Basmat dóttur Salomons. Barn husa i schon i Asser och Bealot Josafat Paruasson i Isakkar Simai Elasson i Benjamin Geber Urisson i Gilead landi landi Sihons Amorita konung och og Ogs konungs i Basan og ett folketi var i Juda Juda och Israel varu fjölmennir som sandru och sjövarsträndu þeir átu og drukku og voru glaðir. Salomon rotnaði í röllum konungaríkjum frá Efra til Fýlistalands og til landamæra Egiptalands. Þærðu þeir Salomon skatt og voru þegkskildur honum alla ævi hans. Og Salomon þurfti dælega til matar, 30 kór að hveiti og 60 kór að mjöli, 10 alda uxa og 20 uxa hagjenga og 100 sauði auk hjarta, skóargeita, dáhjarta og alifugla. Því að hann réð yfir öllu landi fyrir vestan Efrat, frá Kifsa til Gasa og yfir öllum konungum fyrir vestan Efrat að hafði frið á allar hlíðar kringin í kring. Svo að Júta og Ísrael byggu örugir, hvermaður undir sínu vintræ og fíkjutræ frá Dan til Berseba, alla æfi Salomons. Og Salomon hafði fjörutíu þúsund vagnhesta og tolf þúsund rýðandi menn. Og fókettar þessir byrðu Salomon konung vistum og alla þá er komu að borði Salomons konungs sinn mánuðin hver. Létu þeir ekkert skorta og bygg og hei handa aghestunum og gæðingunum fluttu þeir þangað er hann var hver eftir því sem honum bar. Og guð veitti Salomon afar mikla speki og visku og djúpsæ í andans sem sandur er margur á sjávaströnd og speki Salomons var meði en speki allra östurbyggja og öll speki Egiptalands og hann var allra manna vitrastur vitrari en etan esrahiti og heman og kalkól og darda mahulsinir og var hann nafnfrægur með öllum þjóðum umherfis. Hann mælti 3000 þúsund orðskviðu Og ljóð hans voru eitt þúsund og fimm að tölu. Og hann talað um trén, allt frá á Líbanon til Ípsópsins sem sprettur á múruvegnum. Og hann talað um og fugla, orma og fiska. Og menn komu af öllum þjóðum til þess að heyra speki Salamons frá öllum konungum jarðarinnar er heyrðu speki hans getið. Fymti kabli Híram konungur í Týrus sendi þjóna sína til Salomons því hann hafði hyrt að hann hefði verið smörður til konungs í stað föðursins en Híram hafði ættið verið góðvinnur Davís og Salomon sendi bóð til Hírams og létt segja honum. Þú veist sjálfur að Davíð fadur minn mátti eigi reisa hús nafni dróttins guðsins vegna ófríðar þess er hann varð að eiga í á allar hlýðar unds drottin lagði ófunni hans undir iljar honum en nú hefir drottin guðminn veitt mér frið allt umhverfis á ég engan mótstuðmann og ekkert er framar að meini fyrir því hefur ég higgju að reisa hús nafni drottins guðsmíns eins og drottin sagði því Davíð föður minn er hann mælti sonur þinn er ég set í hásæti þitt í þinn stað hann skal reisa hús mínu nafni. Bjóð því nú að höggva setrustriða í Líbanon handa mér og þjónar mínir skulu vera með þínum þjónum. Skal ég greiða þér kaup fyrir þjóna þína, slíkt er þú sjálfur til þekur. Því að þú veist sjálfur að með oss er engin maður er kunni að skóar höggi sem sýtóningar. Þegar hýram hirði orðsending Salomons var hann harla gladur og sagði Lofaðu sér dróttin í dag er gefið hefur Davíð Vítransson til þessa ríkja yfir þessari fjölmennu þjóð. Og hýram sendi menn til Salamons og létt segja honum, ég hef hýrt þá orsending er þú gjörður mér, skal ég gjöra að osk þinni um setrusviðin og kýpresviðin. Mínir menn skulu flytja viðinn ofan frá líparon til sjávar og ég skal láta leggja hann í flota í sjónum og flytja þangað sem þú segir til um. Þar læt þú taka sundur flotana en þú lætur sækja. En þú skal gjöra að ósk og láta mig fá vistir handa hirr minni. Og Hiram lét Salomon fá eins mikið af cetrusvíði og kípreshvíði og hann vildi. En Salomon let hiram fá 20.000 kór af hveiti til matar fyrir hýrðans og 20.000 batt af olíu og stektum olífu berjum. Þetta let Salomon hiram fá á ári hverju og drottin hafði veitt Salomon speki eins og hann hafði heitið honum. Og það fór vel á með þeim Híram og Salomon og þeir gjörðu sáttmála sín á milli. Salomon konungur bauð út kvaðarmönnum úr öllum Ísæl og urðu kvaðarmenninir þrjá tíu þúsundur að tölu og hann sendi þá til skiptis til Líbanon tíu þúsundur á mánuði hverjum. Skildi þeir nú vera einn mánuð á Líbanon en tvo mánuði heima hjá sér. Adonira var yfir kvaðarmönnum og Salomon hafði sjö tíu þúsund burðarmenn og áttatíu þúsund steinhögvara í fjöllunum auk yfirfókið að Salomons er fyrir verkinu stóð 3.300 að tölu skildu þeir hafa umsjón með þeim mönnum er verkið unnu og að bóði konús hjukku þeir stóra steina, útögnar steina til þess að byggja musterisgrunnin úr högnu gróti og smíður Salomons og hýrams og gýpilítar hjuggu þá til undurbjögu viðin og steinana til þess að reysa musterrið. Sjöttikabli Á fjögur og áttúasta ári frá því er Ísælsmenn fóru af Ekittalandi, fjórða árið sem Salomon ríkti yfir Ísæl í síf mánuði, það er öðru mánuðunum reysti hann drotni musterrið. Musterið sem Salomon konungur reysti drotni var 60 ánir á lengd, 20 ánir á breytt og 30 ánir á hæð. Fórsalurinn fyrir framan musterishúsið var 20 álnir á breytt fram með endanum og 10 álnir á díft fram af musterinnu. Hann gjörði glugga á musterit með föstum grindum þýrir og upp að musterishvegnum, hringin í kring, resti hann þryggja hæða hlýðarhús upp að musterishvegnum, hringin í kring um aðarhúsið og innhúsið og gjörði stúkur allt í kring. Fyrsta hæð þessar hlýðarhús var 5 álnir á breytt Míðhæðin sex álnir á breitt og efstahæðin sjö álnir á breitt því að hann hafði sett stalla utan á musterið hringin í kring til þess að bytarnir skildu ekki ganga inn í musterisveggina. Þegar musterið var reist var byggt úr steinum sem hafði verið höfnið til er grjótið var tekið svo að horki hefðist hamasljóð nýja aksar nýja nokkurs annars í áttóls meðan á byggingu um sinn stóð. Dyrnar á fyrstu hæð hlíðarhúsins voru á suður hlið musterisins og var gengið upp um ringstiga upp á miðhæðina og þaðan upp á efstu hæð. Þannig reisti hann musteris og laug við það og þakkti musteris með bjálkum og þyljum úr setrus viði. Hann reisti hlíðarhús utan um allt musteris, fimm ánir á hæð hver hæð og tengdu þau við musteris með setrus viði. Þá kom orð drottins til Salomons svoláttandi. Þú hefur byggt þetta hús, ef þú gengur eftir bóðurðum mínum og breytir eftir lögum mínum og varmeytir alla skipanir mínar með því að ganga eftir þeim, þá muni ég efna heitt mitt við þig er ég gaf Davíð þöður þínum og ég mun búa meðan Ísraels manna og eigi yfirgefa líð minn Ísraels. Þannig byggði Salamón musterið og laug við það. Salamón tiljaði musteris veggina að innan með setrusviði, Frá gólfi húsins upp að loftbjálkum þylgjaði hann það að innan með viði og lagði gólfi húsið úr kýpris viðar borðum og hann þylgjaði 20 ánir aftan af húsinu neðan frá gólfi og upp undir bjálka með setrus viði. Gjörði hann þannig úr því að innan innhús það er hitt allra helgasta. Húsið var 40 ánir það er aðal húsið fyrir framan innhúsið. Innan á musturinu var setrus viður útskórumin hnöppum og blómström var tha alltaf setrur svíði og sá hvergi í stein. Hann bjó út innhús, hérð allra helgasta inni í musturinu til þess að þangaðumætti flýtja sáttmáls örg drottins og fyrir framan innhúsið en það var tuttugu ánir á lengd tuttugu ánir á breytt og tuttugu ánir á hæð og hann lagði það skýru gulli gjörði hann alltaf af setrur svíði Salamón lagði musterið með skýru gulli að innan og dró gull festar fyrir kórin og lagði hann gulli og allt húsið lagði hann gulli algjörlega allt húsið einnig lagði hann gulli allt alltarið sem tilherði innhúsinu hann gjörði í innhúsinu tvo kerúpa af olíuviði tíu árna háa hvor vangur annars kerúpsins var fimm árnir og hóra vangur hins kerúpsins fimm ánir svo að tíu ánir voru frá enda annars vangsins til enda hins vangsins. Báðir kerúpanir voru tíu ánir báðir voru þeir jafn stórir og eins að gerð. Annar kerúpin var tíu ánir á hæð svo og hinn kerúpin og hann setti kerúbana upp inni í hinu allra helgasta og breyttu þeir út vangina svo að annar vangur annars nam við vegginn og hinnvængur hins kerúpsins námið hinnvegin, en í miðju húsinu námu vangir þeirra vor við annan. Og hann lagði kerúpan að gulli. Hann let skera út á veggina hringin í kring kerúpa, pálma og blómfléttur inni og fyrir utan. Golfhúsins lagði hann og gulli inni og fyrir utan. Fyrir dýr innhúsins let hann gjöra vangahurður olíu viði, Umgjörðin yfir dýrunum og dýrastafirnir mynduðu fimm hýrning. Á báðar vangjahurðinar sem vorur olíuviði let hann skera kerúpa, pálma og blómfléttur og leggja gulli en kerúpan og pálmana lagði hann slegnu gulli. Og fyrir dýr aðalhúsins let hann sömuleiðis gera ferstrenda dýrastafi af olíuviði og tvær vangjahurðir af kýpresviði og var horvangurinn um sígdjörður að tveimur hlerum er ljeku á hjörum og hann lít skera kerúpa, pálma og blómfléttur á þá og lagði það gulli sem út var skorið. Hann gjörði vegginn um innri fólgafinn og þrem lögum af högnum steini og einu einulagi af setru spjálkum. Og fjórða árið var grundvöllurinn læður að húsi drottins í síf mánuði og á 11. ári í búl mánuði, það er 8 mánuðunum, var húsið fullgjörð í öllum greinum með öllu því sem tilherði. Í sjö ár var hann að byggja það. Sjöndi kafli Höll sína var Salomon að byggja í þrettán ár og fullgjörði þannig allt sitt hús. Hann byggði Líbanonskóarhúsið, er var 100 ánir á lengd, 50 ánir á breytt og þrjáttíu ánir á hæð á þrem setru súnaröðum og á súlunum hvíldu bjálkar af setru sviði. Og það var þakið setru sviði uppi yfir líðarherbyggjunum er hvíldu á fjörutíu og fimm súlum fimmtán í hverju röð. Gluggar aðeinar voru þrjár og ljóri geng ljóra þrejum sinnum og allar dýr og allir ljórar voru ferhindir og Ljóri var geng Ljóra þrejum sinnum. Hann gjörði súlnasal 50 álnir á lengd og 30 álnir á breytt og fórsal þarf fyrir framan og súlur og pall þarf fyrir framan. Hann byggði hásætiðsal þar sem hann kvaði upp dóma dóm höllina, og hún var þýlju setur svíði frá gólfi til lofts og hús hann sjálfs þar er hann bjó í öðrum garðunum inn af fórsalnum var gjörðt á sama hátt. Salamón gjörði og hús eins og forsalinn handa dóttur faraós er hann hafi gengið að eiga. Allt þetta var byggt af úthögnum steinum er voru högnir til eftir máli. Sagaður með sög innan og utan, frá undirstöðum og upp á vegg brúnir og að utan alltaf forgarðinu mikla. Og undirstaðan var úr úthögnum steinum, stórum steinum, tíu ána steinum og átta ána steinum og þar á ofan voru úthögnir steinar, högnir eftir máli og setrus viður. Og forgarður mikli var gjörður allt um kring af þrem lögum af högnum steini og einulagi af setrusbjálkum svo og innri forgarður musteri strottins og forgarðurinn að súlna sal hallarinnar. Salamón konungu sendi menn og let sækja hýram frá Týrus. Hann var sonur ekki nokkunar af ættkvísl naftali en faðir hans var ættarur frá Týrus og var koparsmýður. Var hann fullur hafilegs, skinnings og kunnáttu til að gjöra alls konar smýðar af eiri. Hann kom til Salomons konungs og smýðaði alla smýðar fyrir hann. Hýram stefti báða súlutnar af eiri, önnur súla var átján ánir á hæð og tolf ána langan þráð þurfti til þess að ná utan um hana. Súlan var fjögur að fingra þykk hól að innan. Á sama hátt gjörði hann hína súluna og hann gjörði tvö höfuð steft af eiri til þess að setja ofan á súlunar. Var hórt höfuð þimm álunir á hæð. Á höfðunum sem voru á súlunum var sem ríði net og fléttur gjörðara festum sjö fyrir hórt höfuð og hann gjörði granadepli tvær ræðir allt í kring utan á öðru netinu til þess að hilja höfuðin sem voru ofan á súlunum einskjörði hann á hínu höfuðinu. Höfuðin sem voru ofan á súlunum í forsanum voru lilju mynduð fjórar álunir. Á báðum súlunum voru höfuð einnig að ofan hjá búngunni undir öryðina netinu. Granadeppin voru 200 að tölu í röðum hringin í kringum hitt höfuðið. Hann reysti súlurnar við fórsal aðalhúsins. Hann reysti hægri súluna og kallaði hana Jakin og hann reysti vinstri súluna og kallaði hana Bóas. Og efst voru súlurnar liljumyndaðar, þannig var súlunasmíðinu lókið. Og Híram gjörði hafið og var það stifta veiri. Það var tíu álnir af barmi og á, kringlótt og fimm álnir á dýft og þrjá tíu snúra lág um það. En neðan og barmenum allt í kring voru hnappar tíu á hverri alinn er myndið ring utanum hafið. Tvær aðra hnöppum og voru þeir samsteftir havinu Þa stóð á tólnöytum, snjöruð þrú í norður, þrú í vestur, þrú í suður, þrú í östur. Hvíldi hafið á þeim og snjöruð allir baklutir þeirra inn. Það var þverhandar þygt og barmur þess í læginu sem barmur á bykar, líkt og lilju fatok 2000 batt. Hérum gjörði of vagnana 10 að tölu af eygri. Var hver vagnr 4 álnir á lengd, 4 álnir á breitt og 3 álnir á hæð. En hver vagnana var svo gjörður. Á þeim voru spænd milli brúnalistanna, en og spældunum sem voru milli brúnalistanna voru ljón, nauð og kerúbar og eins á brúnalistunum. Og bæði fyrir ofan og fyrir neðan ljónin og nauðin Þoru haumgamt í blómfestar. Á hverjum vagní voru 4 hjól af eygri og öxlar af eigi. Á 4 hornum hver svax voru þverslár voru þverslárnar stiftar undir kjeruði. Geim hverri þerra voru blómfestar. Opinn og kjerunum voru fyrir innan þverslárnar alinn og hæf og voru þau krínluoft. Hálf annur alinn. Og einni og börnum opsins voru grafnar myndir. Speldin voru ferskeitt, ekki kringlótt. Hjólin fjögur voru undir speldunum og hjól haldararnir festir við vagnin. En hvert hjól var hálf önnur alin á hæð og hjólin voru gjörð eins og vagnhjól haldarar þeirra, hringir, spelir og nafir allt var það stefnt. Og fjórum hornum hvers vaks voru fjórar þesslár gengu þesslárnar upp af vagnunum. Upp á hverjum vagnir var eins standur hálf alinn á hæð allstaðar sívalur og ofan á vagninum voru haldarar hans og spelt og gengu upp úr honin á til haldar hans og á spelt hans gróf hann kerúpa, ljón og pálma eftir því sem rúmvar til á ferju og blómfestar í kring á þennan hátt görði hann vagnana tíu þeir voru allir einstiftir jafnstórir og af sömu gerð þá görði hann tíu ker af eiri tok hver kjer 40 batt og var hver kjerra 4 árnir af þermáli eitt kjer var á hverjum pallana 10 og hann setti 5 vagnana hægra megin í húsið og 5 vinstra megin en hafið setti hann hægra megin við húsið í austur gegnt suðri og Hiram gerði kerin eldsbaðana og fórnarskálarnar og þannig lauk han við allar þær smíðar er hann hafði gjört fyrir Salamón konung í hús þróttins tvær súlur og tvær kúlur á súlnahöfðunum og bæði riðnu netin er hilja áttu báðar kúlunar á súlnahöfðunum og 400 granadepplin á bæði netin tvær raðir á granadepplum á hortnet er hilja áttu báðar kúlunar á súlnahöfðunum Enfremur vagnana tíu og kérin tíu á vögnunum og hafið og tólf nautin undir hafinu og kallana, eldspaðana og fórna skálarnar. Öll þessi áhöld er hýram hafði gjörð fyrir Salomon konungi í hús tróttiðis voru úr stígðum eyri. Lét konungu steypa þau á jórnans lettlendinu í leirmótum milli súkkót og særitan. Salomon lét áhöldin vera óveginn að því að þau voru afarmörg þýnd ersins var eigi rannsökuð og Salamón gjörði öllu áhald sem voru í húsi drottins gullaltarið og borðið sem skoðanarbrauðin lágu á af gulli og ljósastýkunar fimm hæramegin og fimm vinstramegin fyrir framan innhúsið af skýru gulli og blómin lampana og ljósauksin af gulli og kattlana skarbítana fórnarskálarnar eld pönnurnar af skýru gulli. Hjærinar á vangjahurðum innsta húsins hins allra helgasta og á vangjahurðum musterisins aðal húsins voru og af gulli. Og er öllu því verki var lokið er Salomon konungur létt gjöra í húsi drottins þá flutti hann helgjæfið Davís föðusins inn í það Silrið og gullið en áhöldin létt hann í fjahýslur drottins hús áttundi kabli Þá safnaði Salamón saman öldungum Ísraels og öllum fóringjum kinnþáttana, ætthöðingjum Ísraelsmanna til sín í Jérusalem til þess að flýtja sáttmálsörg drottins upp eftir frá Davísborg það er til síjón Þá söfnuðist allir Ísraelsmenn til Salamóns konungs í etaním mánuði á hátíðinni er sá dagur hinn sjöndi Og þá komu allir öldungar Ísaels og prestarnir tóku örkina og þeir fluttu örk drottins og samfundatjaldir og öll hin helgu áhald er í tjaldinu vorum. Fluttu prestarnir og levítarnir þau upp en Salomon konungur og allur Ísaels söpnuður er safnast hafið til hans stóð ásamt honum frammi fyrir örkinni. Fórnuðu þeir sauðum og nautum er eigið var tölu nýja ætlan ákomið fyrir fjölda sakir og prestarnir fluttu sáttmáls örg dróttins á sinn stað í innhús musterisins inn í hér allra helgasta innundir vangi kerúbana. Kerúbarnir breyttu út vangina þar yfir er örkin stóð og þannig huldu þeir örkina og stengur hennar ofanfrá. Stengurnar voru svo langar að stangar endarnir sáust frá helgidóminum fyrir framan innhúsið en utan að sáust þér ekki og þær hafa verið þar fram á þennan dag. Í örkinni var ekkert nema steintöfluna tvær er mósi hafði lagt þar við hórepp töflu sáttmálans er drottinn gjörði við Ísæðismenn þá er þeir fóru af Egipta landi. Ennur prestanir gengu út úr helgidóminum fyllti hús drottins og máttu prestarnir eigi innganga fyrir skýinu til þess að gegna þjónustu því að dýr drottins fyllti hús drottins þá mælti Salomon sólina setti hann á himinin en drottin hefur sjálfu sagt að hann vilji búa í dimmu nú hef ég byggt þér hús til bústaðar aðsetu stað handa þér um eilið svo er ritað í ljóðabókinni Þá sneri konungu sér við og blessaði allan Ísraels söpnuð en allur Ísraels söpnuðu stóð og hann mælti Lofaðu sér dróttinn Ísraels er talaði með munni sínum við Davið föður minn og emdi með hendi sinni það er hann hafi lofað þá er hann sagði Frá því er ég leti líf minn Ísraels út af ekki þarlandi hef ég ekki útvalið neina borg af öllum allt Ísraels til þess að byggja þar hús þar sem nafn mitt skyldi búa En nú hefði ég útvalið Jérusalem til þess að nafn mitt búið þar og ég útvaldi Davíð til þess að hanskildi ríkja yfir líf mínum Ísrael. Davíð fadur minn hafði í að reisa hús nafni drottins Ísraels guðs en drottin sagði við Davíð föður minn, vel gjörður þú er þú ásettur þér að reisa hús nafni mínu. En nei skal þú reisa húsið heldur skal sonur þinn sá er út gengur af ländum þínum reisa hús nafni mínu og drottinn hefur emnt orð sinn þau er hann talaði því að ég komi í stað Davíðs faðir míns og settvist í háþæti Ísraels svo sem drottinn hafði heitið og hef vi nú reist hús nafni drottins Ísraels guðs og þar bjói ég örkinni stað sem er í sáttmál dróttins, það er hann gjörði við feðruvóra, þá er hann letið þá út af Egipta landi. Og Salamón gekk fyrir alltari dróttins í viðurvist als Ísraels safnaðar, fórnaði höndum til himins og mælti. Dróttin guð Ísraels, engin guð er sem þú á himnum uppi eða á jörðu niðri. Þú sem heldur sáttmálan og miskunnseminna við þjóna þína, Það var ganga fyrir auglítið þínu af öllu hjarta sínu. Þú sem hefur haldið það við þjón þín, Davíð föður minn, er þú hérst honum. Þú talaðir það með munnið þínum og emdir það með hendið þinni eins og nú er framkomið. Ef nú drottin Ísæðarskvöð við þjón þín, Davíð föður minn, það er þú hérst honum, þá er þú sagðir Egi skal þig vanta eftirmann frammi fyrir mér er sitji í hásæti Ísæls ef sínir þínir aðeins varðveita vegu sína með því að ganga fyrir auglíti mínu eins og þú hefur gengið fyrir auglíti mínu Látt nú Ísæls guð rættast orð þín þau er þú talaður við þjón þín Davíð föður minn En mun guð í sannleika búa á jörðu Sjá himnin og himnana himnar taka þig ekki Hve miklu síður þá þetta hús sem ég hefði reyst. En snúðir dróttin guðminn að bæn þjónstíns og gráðbæni hans að þú heyrir ákatt það og bæn er þjóttin ber fram fyrir þig í dag. Að augu þín séu opin fyrir þessu húsi, dag og nótt yfir þeim stað er þú hefur umsagt þar skal nafn mitt búa. Að þú heyrir bæn þá er þjóttin býður á þessum stað og heyrð þú gráðbeini og líðstíns Ísraels er þeir frambera á þessum stað. Já heyrð þú hana, þar er þú býr á himnum og fyrir gef er þú heyrir. Ef einhver gjörir á hluta náunga síns og hann verður eins krafinn og látinn sverja og hann kemur og vinnur eyðin fyrir alltari þínu í húsi þessu þá heyrð þú það á himnum. Látt til taka og dæm þjóna þína með því að sakfella hin seka og láta honum gjörður hans í koll koma en sýtna hin saklausa og umbuna honum eftir réttlæti hans. Ef líður þinn Ísrael býður ósígur fyrir óvinnum sínum að því að þeir hafa syngað í móti þér og þeir snúa sér til þín og játa þitt nafn og byggja og gráðbæna þig í þessu húsi, þá heyrð þú það á himnum og fyrir gef sind líðstíns Ísraels og leið þá aftur heim til þess lands er þú gafst ferðrum þeirra. Ef himnin er byrður svo að eiginæra rigna af því að þeir hafa syngað í móti þér og þeir byrði á þessum stað og játa nafn þitt og snúa sér frá syndum sínum af því að þú auðmíkir þá, þá heyrð þú það á himnum og fyrir gef sind þjónna þinna og líst þins Ísæls því að þú kennir þeim þann góða veg sem þeir eiga að ganga og gef regn yfir land þitt er þú hefur gefið þínum líð til eignar. Ef hallari verður í landinu, ef drepsótt kemur eða korn drep eða gullnan, engisbrettur eða jarðvarkar, ef óvinnir hann strengja að honum í einhverri af borgum hans eða pláu eða sóttberað höndum, þá heyrð þú, ef einhver maður af líð þínum Ísæl ber fram bæn eða gráðbeðni af því að hann kennir ángurs í hjarta sínu og fornar höndum til þessa hús. Þá heyrð þú það í himnum, aðsett þú að þínum og fyrir gef og lát til þín taka og gef sérkverjum eins og hann hefur til unnið og svo sem þú þekkir hjarta hans. Því að þú einn þekkir hjortu allra manna til þess að þeir óttist þig um alla þá stund er þeir lifa í landinu er þú gafst feðrum vorum. Ef útlendingu sem eigi er af líð þínum Ísæl en kemur úr fjarlægu landi vegna nafnstíns því að þeir munu heyra getið um þitt mikla nafn þín að sterku hönd og útreyttan armleik þinn ef hann kemur hingað og býður frammi fyrir þessu húsi þá heyrð þú það á himnum, aðsetur stað þínum og gjör allt það sem útlendingunum býður þig um til þess að öllum þjóðum jarðarinnar verði kunnugt nafnþitt og þær óttist þig eins og líður þinn Ísrael og til þess að þær með ég vita að hús þetta sem ég hefði byggt er kjent við þig. Ef líður þinn fer í ófrið í móti óvunum sínum, þanga sem þú sendir þá og þeir byggja til drottins og snúa sér í áttuna til borgarinnar sem þú hefur út og húsins sem ég hefur reist þínu nafni, þá heyrð þú á himnum bænþeirra og gráð beðni og rétt þú hlut þeirra. Ef þeir synga í gegg þér, Því að en enginni sá er eigi syngi og þú reyðist heim og gefur þá á vald ofunum þeirra og sigurvegarar þeirra flytja þá hernunda til fjandmanna landsins hvort sem þangaði langt eða skammt og þeir taka sinnaskipti í landinu þar sem þeir eru hernundir og þeir snúa sér og gráð bæna þig í landi sigurvegarar sinna og segja, við höfum syngað og við höfum miskjört Við höfum breytt ógvöðlega og þeir snúa sér til þín af öllu hjarta sínu og allri sálu sinni í landi óvinna sinna er hafa flutt á burt hernunda og þeir byggja til þín og snúa sér í áttina til lands þíns þessir þú gafst feðrum þeirra til borgarinnar sem þú hefur útvalið og til húsins sem ég hefði reist þínu nafni. Þá heyrð þú á himnum aðsettust að þínum bæn þeirra og gráð beyni og rétt þú hlut þeirra og fyrirgef líð þínum það sem þeir miskjörðu í móti þér. Og öll afbrotin sem þeir dríðu gegn þeir, og lát þá hljóta miskun af hendi þeirra eða þá hafa hernumið svo að þeir miskun þeim, því að þeir eru þinn líður og þín eggn sem þú leittir út af Egiptalandi út úr járn bræðislu ofninum. Látt opinn vera augu þín fyrir grátbeðinni þjónstíns og grátbeðinni líðstíns Ísraels að þú bænherir þá hvenar sem þeir byrja þig. Því að þú hefur skýrið þá frá öllum þjóðum jarðarinnar þér til egnar eins og þú hérst fyrir þjón þinn Mósi þá vil þú, drottinn Guð, leittir feðurvóra af Ekista landi. Þegar Salomon hafði lokið þessari bæn og grátbeðinni til drottins Þá stóð hann upp frammi fyrir alltari drottins þar sem hann hafði kropið á knið og fordnaði höndum til himins. Gekk hann úr fram og blessaði allan Ísraels söpnuð, hári röttu og mælti. Lofaðu sér drottin sem veitt hefur hvíld lífsínum Ísraels eins og hann hefur heitið. Ekkert af öllum hans dyrlegu fyrirheitum sem hann gaf fyrir þjón sinn Mósi hefur brugðist. Drottin Guðvór sé með ús eins og hann hefur verið með þeðrum vorum, hann yfirgefi oss ekki og útskúfi oss ekki, heldur neyi hjörtu vor til sín svo að við er göngum jafnan á hans vegum og varveitum öll hans bóðorð, lög og ákvæði þau hér hann lagði fyrir feðrvóra. Og þessi mín orð er ég hefi framborið fyrir drottin með gráðbeðni síður nálæg drottni Guðvórum dag og nótt svo að hann rétti hlut þjónsins og líðsins Ísæls eftir því sem þörf á degi hverjum til þess að allar þjóðir á jörðinni komist að raunum að drottin er guð og engin annar. Hjörtu í þessu heil og óskipt gagva drottni guði vorum svo að þér breytið eftir lögum hans og haldi boðorð hans eins og nú. Þá fornaði konungur og allur Ísæl með honum slátur fornum fram í fyrir drottni. Salomon fornaði 22.000 nautum og 120.000 sauðum í heilla forn er hann ferði drottni. Þannig víði konungur og allur Ísælsmenn hús drottins. Þann dag... Vígði konungur miðluta forgarsins sem er frammi fyrir húsi drottins því að þar fornaði hann brenniforninni og matforninni og hinum feytu stykkjum heila fornana því að eiralltarið sem stóð frammi fyrir drottni var oflítið til þess að geta tekið brennifornina, matfornina og hin feytu stykkjum heila fornana. Þannig helt Salomon hátíðina og allur Ísæl með honum mikill söpnuður norðan þaðan er liggur leið til hamad allt söðu til ekiptalands ár þeir hældu hátíð fram í fyrir drottni guði vorum í sjö daga og aðra sjö daga fjórtán daga alls en áttunda daginn let hann fólki frá sér fara og þeir kvöldu konung og fóru heim til sín gladir og í góðu skapi yfir öllum þeim gæðum sem drottin hafði veitt Davið þjóni sínum og líð sínum Ísrael Nýjundi kabli Þá er Salafun hafið lokið við að byggja musteri drottins og konúsöllina og allt annað er hann fyrsti að gjöra þá vitraðist drottin honum í annað sinn eins og hann hafi vitrast honum í Gýbjón og drottin sagði við hann Ég hefði hýrt bæn þína og grátbeini sem barst fram fyrir mig Ég hefði helgað þetta hús sem þú hefur reyst með því að ég læt nafn mitt búa þar að eilífu og augu mín og hjarta skuli dvelja þar alla daga ef þú nú gengur fyrir auglíti mínu eins og Davið fadir þinn gjörði í reynskinni hjartans og einlægni svo að þú gjörir allt sem ég hefi fyrir þið lagt og heldur lög mín og ákvæði þá vil ég staðfesta hásæti konungsdómstíns yfir Ísrael að eilífu eins og ég hét Davið föður þínum er ég sagði eigi skal þig vanta eftir mann í hásæti Ísraels En ef snúð bakki baki við mér þér og sinir yðar og varveit í þegi bóðar mín og lög þau er ég hefði lagt fyrir yður en farið og þjónið öðrungvöðum og fallið frammi fyrir þeim þá mun ég uppræta Ísrael úr því sem ég gaf þeim og húsinu sem ég hefði helga nafni mínu mun ég burt snara frá auðliti mínu og Ísrael skal verða að orskvíð og spotti meðal allra þjóða og þetta hús svo háreist sem það er hvers sem gengur fram hjá því honum mun blöskra og hann mun blístra og er menn spyrja hvers vegna hefur drottinn leiki svo hart þetta land og þetta hús munum enn svara af því að þeir yfirgáfu drottinn guðsinn er leti feður þeirra af ekistalandi og heldur sér að öðrum guðum fjallur fram fyrir þeim og þjónuðu þeim fyrir því hefur drottinn leikt yfir þá alla þessa ógæfu A 20 árum lýnum þá hefði Salomon hafi reist bæði húsin musteri dróttins og konungshölluna en Hiram konungur í Tírus hafi hjálpað Salomonum séðru svið kípres og gull eins og hann vildi þá gaf Salomon konungur Hiram 20 borgir í Galileo hjæði og Hiram fór frá Tírus til þessa skoða borgirnar er Salomon hafi gefið honum en honum líkuði þær ekki Þá sagði hann, hvaða borgir eru þetta sem þú hefur gefið mér bróðir? Fyrir því hafa þær verið kallaðar Kabul héran fram á þennan dag, en hýram sendi konungi hundrað og tuttugu talendur guðs. Svo stóð á vinnuskildu þeirri er Salomon konungur lagði á til þess að byggja musteri drottins og höll sína, Milló og Múra í Jerusalem, Hasór, og Geser fara og ekkiðlands konungur hafði farið herferð og unnið geser og lagt eld í hana en drepið kananítana sem byggu í borginni og síðan gefið hana dóttur sinni konu Salamons í heimamönd en Salamon reisti geser að nýju og neðri Bethóron og balat og tamar í óbyggðinni í landinu og allar vista borginnar sem Salamon átti og vakliðs borginnar og rittaraborginnar og allt sem Salamón fyrst að byggja í Jerusalem, á Lípanon og í öllu ríki sínu. Allt það fólk sem eftir var af Amorítum, Hetítum, Perisítum, Hevitum og Jebusítum sem eigi herðu til Ísæðarsmönnum, nýðjarðherra sem enn voru eftir í landinu og Ísæðarsmenn eigi höfðu getað helgað banni, á þá lag við Salamón skilduvinnu og er svo enn í dag. En af Ísæðars mönnum gjörði Salomon enga að þrælum en þeir voru hermenn, embættismenn hans, hersaðingar hans, vagnkappar hans og foringjar fyrir vagnaliði hans og rittara liði. Aðstöf hókittarnir er settir voru yfir verk Salomons voru 500 og 510 að tölu. Höfðu þeir eftirlitt með mönnum þeim er að verkinu unnu. Óðara en dóttir faraós var farin úr Davísborg í húsið Það er hann hafði reist handa henni, byggði hann millón. Þriðsvarsinum á ári fórnaði Salomon brennifórnum og heilafórnum á altarinu er hann hafði reist drottni og færði auk þess reykelsisfórnir á því altari sem stóð frammi fyrir drottni. Þannig fullt gjörði hann musterið. Salomon konungur lét og smíða skýp í Esjón Gebir sem liggur hjá Elad á strönd Rauðahafs í Eddóm landi og hiram sendi skipin og menn sína farmenn vana sjómennsku ásamt mönnum Salomons og þeir fóru til ófýr og sóttu þangað gull 420 talentur og færðu það Salomon konungi Tíundi kafli Þegar drottningin í Saba spurði orðstýr Salamons og orðrómin af húsinu sem Salamon hafði reysa látið nafni drottins kom hún til þess að reyna hann með gátum. Hún kom til Jérusalem með mjög miklu föruneyti með ulvalda klifjaða kryddjúrtum og afar miklu gulli og gimmsteinum og er hún kom til Salamons bar hún upp fyrir honum allt sem henni bjói brjósti en Salamon svaraði öllum spurningum hennar var engin hlutur hulinn konungi er hann eigi gæti úrleist fyrir hanna og er drottningi frá Saba sá alla speki Salamons og húsið sem hann hafi reisa látið matin á borði hans bústaði þjóna hans og frammistöðu skutilsveina hans og klæði herra byrglara hans og brennifórn hans þá er hann frambar í húsi drottins þá varð hún frá og sagði við konung Satt var það er ég heyrði í landi mínu um þig og speki þína en ekki trúði ég orðrónum fyrir ég kom og sá það með eigin augum og þó hafði ég ekki frétt helmingin þú ert miklu vitrari og auðuri en ég hafði frétt Sælir eru menn þínir, sælir þessir þjónar þínir sem stöðugt standa frammi fyrir þér og heyra speki þína Lofaður sé drottinn guð þinn sem hafði þokkun á þér svo hann setti þig í hásæti Ísraels Af því að drottinn elskar Ísrael eiliflega gjörði hann þig að konungi til að yfka rétt og réttlæti Síðan gaf hún konungi 120 talendur guðs og aðar mikið af kryddjúrtum og gimm steina Hefur aldrei síðan hingað komið eins mikið af kryddjúrtum eins og það er drottingi frá Saba gaf Salomon konungi. Sömu leiðis komu skip Hiram's er sókttu gull til Ófír með afar mikið af rauðum sandelvíði og gýmsteinum frá Ófír. Konungur lét gjöra handreið í húsi drottins og konuhölluna af sandelvínum, svo og dýr og hörpur handa söng mönnum hefur aldrei slíkur sandilvíður komið hingað eða sérst hér fram á þennan dag. Salomon konungur gaf drottningunni frá Sapa allt er hún gyntist og kausir. Auk þess er hann gaf henni af sinni konunglegur röst. Hjert hún síðan heimleðis og fór í land sitt með förunni til sínu. Gullið sem Salomon fekk á einu ári var 666 talendur gulls að þynd. Auk þess sem kom inn í tóllum frá varðningsmönnum og við vestlum kaupmanna og frá konungum Arapa og jörðlum landsins. Og Salamón konungur létt gjöra 200 skildi af slegnu gulli, fóru 600 siklar gulls í hvert skjöld, fóru þrjár mínur gulls í hvert bulgara, létt konungur leggja þá í Líbanón skóarhúsið. Konungur létt og gjöra hásæti mikið af fílabeini og lagði það skýru gulli. Gengu sex þri upp að hásætinu og efst var hásætið kringlótt að aftan. Bríkur voru báðum eigi sætisins og stóðu tvö ljón við bríkurnar og tól ljón stóðu á þreppunum 6 horum eigin. Slík smíð hefur aldrei verið gjörð í nokkuru konús Öll voru drykjar kér Salomons konungs af gulli og öll áhöld í Líbanonskóarhúsinu voru á skýru gulli ekkert af Silri því að Silfur var einskis metið á dögum Salomons. Konungur hafði tassis skip í förum með skipum hýrams, þriðja hvert ár komu tassis skipin heim hlaðin gulli og Silri, fýlabeini, öfum og páfuglum. Salomon konungur bar af öllum konungum jarðarinnar að öðleguð og visku og allan heimin fýsti að sjá Salomon til þess að heyra visku hans sem Guð hafði lagt honum í brjóst komið þeir þá hver með sína gjöf silfurgripi og gullgripi klæði og vop kryddjúrtir, hesta og múla ár eftir ár og Salomon safnaði vögnum og ritturum og hafði hann 1400 vakna og 12.000 riddara let hann þá vera í vagn líðsborgunum og með konungi í Jerusalem og konungur gjörði silfur eins algengt í Jerusalem og grjót og setrusvið eins og mórberja tríjan sem vaksa á lálendinu Hesta sína fjekk Salomon frá Egiptalandi og sóttu köpmann konungs þá í hópum og guldu fyrir svo að hver vagn sem fengjum var sunnan af Egiptalandi kostaði 600 sikla silfurs en hver hestur 150 og á þennan hátt voru og hestar flugtir út fyrir millikungu þeirra til allra konunga hetita og konunga sílendinga etlesti kabli Salomon konungur unni mörgum útlendum konum auk dóttur farós móabítiskum amonitiskum Edomítískum Sídónskum og Hetískum Konum af þeim þjóðum Er drottin hafi sagt um við Ísraelsmenn Þér skurðu ekki eiga mög við þær Og þær skurðu ekki eiga mög við yður Þær munu vissulega snúa hjörtum yður Til Guða sinna Til þeirra feldi Salomon ástar hug Hann átti 700 konur Og 300 hjákonur Og konur hans snjaru hjarta hans afleðis og er Salomon var komin á gamals aldur, snjöru konur hans hjarta hans til annara guða og hjarta hans var ekki einlægt gagvar strottni guði hans eins og hjartaft Davís föður hans hefði verið. Og Salomon elti astarte goth, sýtoninga og milkom, viðustíð, ammoníta. Salomon gjörði það sem illt var í augum guðs og sindi ekki drottni, fullkomna hlýðni, eins og gjörðt hafði Davíð fæðir hans. Þá reisti Salomon fornarhæð fyrir Kamos, viðurstigð Móbita á fjallinu sem liggur fyrir austan Jérusalem og fyrir Mólog, viðurstigð Ammonita. Og svo gjörði hann fyrir allar hinnar útlendu konur sínar sem ferðu góðum sínum reykjelsisfórnir og sláttúrfórnir. En drottin reiddist Salomon fyrir það að hann snýri hjarta sínu frá drottin í guði sem þó hafði vitrast honum tvísvar og bannað honum að elta aðra guði en hann hafði ekki haldið það sem drottin bauði honum. Fyrir því svaði drottin við Salomon. Sökum þess að þú hefur farið svo að ráðið þínu og eigi haldið sáttmálan við mig, nýja skip hannir þær, er ég fyrir því lagði, þá muni ég rífa frá þér konungdómin og fá hann í hendur þjónið þínum. Þó muni ég ekki gjöra það með að þú ert á lífi vekna Davíðs föður þíns, en frá sinnið þínum muni ég rífa hann. Samt muni ég rífa frá honum allt konúsríkið, eina ættkvísl, men ég fá sínitínum í hendur vegna Davids þjónsmíns og vegna Jérusalem sem ég hefi útvalið Drottin vakti Salomon upp mótstöðumann Hadad Edomita Hann var af konungsættin í Edom og þá er Davið var að eða Edomitum og Jóab hersaði ekki fór til þess að grafa hérna föllnu og drab alla kardmenn í Edom Jóab og allur Ísrael var þar í sex mánuði Unns hann hefði gjöreitt öllum kardmannum í Edom, þá flýði hatat með nokkra Edomíta, er verið höfðu þjónar föður hans og helt til Egiptalands, en hatat var þá úlingur. Þeir tóku sig upp frá Mídían og koma til Paran, og þeir tóku menn með sér frá Paran og koma til Egiptalands, til Faraós Egiptalands konungs. Hann gaf hatat hús og þekk honum og gaf honum land. Haddad var mjög þokkaður af fará og gifti hann honum eldri sístur Takpenis konu sinnar. Og sístur Takpenis fætti honum genubad son hans. En Takpenis ól hann upp í höll faráus og þannig var genúbat kyrr í höll faráus meðal barna faráus. En er Haddad frétti til Egiptalands að Davíð var í lagstu til kvíldar hjá feðrum sínum og að Jóa persaðingi var í dáin þá sagði Haddad við fara á veit mér orlof að ég megi fara til ætlands mínns fara á og svaraði honum hvers er fyrir vant hjá mér fyrst þú vilt fara til ætlands þins Haddad svaraði einskis en veit mér þó fara lefi og Guð vakti Salamón upp annan mótstuðumann Resón Eliadason er hlaupist hefða brott frá Haddadessis konungi í sópa húsbónda sínum. Hann safnaði sér mönnum og gjörðist fóringi fyrir ránsflokki þá er Davið eitt í sílendingum. Hann vann damaskus, settist það rað og varð konungur í damaskus. Hann var mótstöðum aður Ísraels meðan Salomón var á lífi, auk þess óskunda er hatat jörði. Hann hafði óbeitt á Ísrael og var konungur yfir sílendi. Jeroboam Nebatsón Efraimíti frá Sereda þjónn Salomons gjörði og uppreist gegn konungi. Móðir hans hétt Serúa og var ekka. Þannig atfikaðist uppreistnin. Salomon var að byggja Milló og byggði fyrir skarði sem var á borg Davís föður hans. Éróbóam, þessi var mestir dugnaðar maður og að Salomon sá að þessi ungi maður var yfjum setti hann hann yfir alla hvaðarmenn Jósefs ættar En svo bar til um þetta leyti að Jeroboam fór burt úr Jerúsalem og Ahía spámaður frá síló mætti honum á leyðinni Ahía var klættur nýrri yfirhöf og voru tveir þeirra einir úti á víðavangi Þá þreyf Ahía nýju yfirhöfnina sem hann var í reyf hana sundur í tolf hluti og sagði við Jeroboam Takk þú þér tíu hluti því að svo segir dróttin Guð Ísraels sjá ég rýf konundómin frá Salomon og gef þér tíu eittkvíslinnar en einni eittkvíslinni skal hann halda, sækir þjóns mín staðís og sækir Jérusalem borgarinnar sem ég hefi útvalið af öllum eittkvíslum Ísraels, sögum þess að þeir hafa yfirgefið mig og fallið fram fyrir astardi goði sídóninga Kamos, góði Móabita og Milkom, góði Amonita og eigi gengið á mínum vegum með því að gjöra það sem rétt er í mínum augum og halda lög mín og ákvæði eins og gjörði Davið fadir hans. En eigi vil taka af honum allt ríkið heldur vil ég láta hann vera þjóðhöfðingja, alla ævi sækir Daviðs, þjónsmíns er ég útvaldi en hann hértt ákvæði mín og lög. En Ég vil taka konungdómin frá Sýni hans og gefa þér hann tíu ættkvíslinar. En Sýni hans mun ég gefa eina ættkvísl svo að þjótt mín Davíð hafi ávalt að lappa fyrir auglítíminu í Jerusalem, borginni sem ég hefði útvalið til þess að láta nafn mitt búa þar. En þig vil ég taka til þess að ríkja yfir öllu sem þú gyrðnist og til að vera konungur yfir Ísrael. Og ef þú hlýður öllu sem ég býð þér og gengur á mínum vegum, gjörir það sem réttir í mínum augum og heldur lög mín og boðorð eins og Davið þjótt þá vil ég vera með þér og reysa þér stöð og eins og ég reysti Davið og fá þér Ísrael. En niðja Daviðs mun ég auðmíkja sækir þessa þó eigi um aldur og æfi. En Salomón leitaðist við að ráða Jéróboam af dögum en Jeroboam tók sig upp og flýði til Egyftalands til Sísaks konungs í Egyftalandi og var hann í Egyftalandi þar til er Salomon andadist. Það sem meira er að segja um Salomon og allt það sem hann gjörði og um speki hans það er rítat í annálum Salomons og sá tími er Salomon var konungur í Jerusalem yfir öllum Ísrael var fjör tíu ár og Salomon lagði til hvíldar hjá feðrum sínum og var jarðaður í borg Davids föður síns og Rehabeam sonur hans, tók ríki eftir hann. Konungsríkin 2, Israel og Júta 12. kabli Rehabiam fór til síkum því að allur Ísrael var komin þángað til þess að taka hann til konungs. En er Jeroboam, Nebatson frétti hann var enn í Egiptalandi þangað sem hann hafi flúið undan Salomon konungi að Salomon var í dáin snýri hann heim frá Egiptalandi þeir sendu boð og letu kalla hann þá kom Éróbóam og allur söpnuður Ísraels og mæltu til Rehabiams á þessa leið fagir þinn læði á oss hardt og en gjörð þú nú léttari hinn hörðu ánöð föður þíns og hinn þunga og er hann á oss læði og munum við er þjóna þér hann svaraði þeim farin úr burt og komið aftur til mín að þrem dögum liðnum og líðurinn fór burt þá ráðgaðist Rehabiam konungur við öldungana sem þjónað höfðu Salomon föður hans meðan hann lifði og mælti hver ansvör ráði þér mér að gefa þessum mönnum þeir svörðu honum og mæltu Ef þú í dag verður líf þessum eftirlátur, lætur að orðum þeirra, gjörir að vilja þeirra og tekur vel máli þeirra, munu þeir verða þér eftirlátir alla daga. En Rehabiam hafnaði ráðið því er öldungarnir réðu honum en ráðgæðis við unga menn er vaksil hafðið upp með honum og nú þjónuðu honum og sögðu við þá hver ráð gefið þér til Hvað skulu þú svara líð þessum er talan hefur til mín á þessa leið gjör léttara og það er faðir þinn á oslagi Þá svörðu honum hinir ungumenn er vaxið höfðu upp við honum svo skall þú svara líð þessum er sagði við þig faðir þinn gjörði ok vort þungt en gjör þú oss þa léttara svo skall þú mæla til herra Litli fingur minn er digrari en lendar föður minns. Hafi fadur minn lagt á yður þungt ok, mun ég að gera ok yðar ennþingra. Fadur minn refsaði yður með keyrum en ég mun refsa yður með svipum. Og ég og, og allur líðurinn kom til Rehabiams á þriðja degi eins og konungur hafi sagt þá er hann mælti Komi til minn aftur á þriðja degi þá veitti konungur líðnum hörð ansvör og fór eigi að ráðum þeim er öldungarnir höfðu ráðið honum en talaði til þerra á þessa leið að ráði hinn á manna. Fadir mín gjörði ok yðar þungt en ég mun gjöra ok yðar enþingra. Fadir mín refsaði yður með keyrum en ég mun refsa yður með gattasvipum. Þannig veitti konungur líðnum enga áherð Því að svo var tilstilt á drottni til þess að hann jæti láti rætast orðsín þau er hann hafi talað til Jéróbóams nepatsónar fyrir munn Ahía frá síló. Er allur Ísraels sá að konungur veitti þeim enga áheyrn þá let líðurinn þessi svör koma í móti. Hverja hlutdeild eigum við í Davíð? Engan erða hlut eigum við í Ísæi sinni far heim til þín, Ísrael. Gæt þú þínst eigin hús, Davíð. Síðan fór Ísrael heim til sín en yfir þeim Ísraels mönnum er byggu í Júdaborgum var Rehabiam konungur. Rehabiam konungur sendi til þeirra Adoniram sem var yfir kvaðarmönnum en allur Ísrael landi hann grjóti til bana og Rehabiam konungur hljóp í skyndi á vaksin og flýði til Jerúsálem. Þannig gekk Ísrael undan ætt Davíds og stendur svo enn í dag. Þegar Ísraels líður herði að Jeróbom væri aftur kominn sendu þeir og kölluðu hann á þingið og tóku hann til konungs yfir allan Ísrael. En engin fylti Davíds ætt nema Júda ætt kvísl ein. Er Rehabiam kom til Jérúsalem, safnaði hann saman öllum í útamönnum og Benjamíns ættkvísl hundrað og áttatíu þúsundum einvala liðs til þess að berjast við Ísæðins ríki og ná konungdóminum aftur undir Rehabiam son Salomons. En orð Guðs kom til Semaja Guðsmanns svo látandi. Tala þú svo til Rehabiams, sonar Salomons konungs í Júta og til Jútamanna og Benjamins ættkvíslar og til alls hins líðsins. Svo segir drottinn, farið eigi og bergist eigi við bræðuríðar ísælsmenn, fari hver heim til sín því að minni tilhlutun er þetta orðið. Og er þeir herðu orð drottins, hurfu þeir aftur eins og drottin bauð. Éróbóam výgirti síkem á Efraim fjöllum og settist það rað. Þaðan fór hann og výgirti Penuel og Éróbóam hugsaði með sér. Nú mun konungdómurinn aftur hverfa undir Davids ætt. Ef líður þessi fer upp til Érósanem til þess að færa slátturfórnir í mustri drottins, þá mun hjarta líðs þessa aftur hverva til Rehabiams Júdakonus herrahans en eigi munu þeir myrða og ganga svo aftur á hönd Rehabiam, Júda konungi. Þá hugsaði konungur ráð sitt tvo gullkálfa og mælti til lýsins. Nóu lengi hafið þér farið upp til Jérúsalem. Sjá, hér er guð þinn, sá við leytti þig út af Egipta landi. Setti hann annan í Betel en hin setti hann í Dan. En þetta var til sindar og líðurinn gekk fram fyrir annan þeirra allalegið til dan. Hann gjörði og hóf á hæðunum og gjörði að prestum óvalda menn er ekki voru nýðjar lefi. Og Jeroboam setti hátíð 15. dag hins 8. mánadar eins og hátíðina sem haldið var í Júta og hann gekk upp að altarinu. Þannig gjörði hann í betil til þess að færa fórnir kálfunum er hann hafði gjöra látið og hann setti hæða prestana er hann hafði skipa til þjónustu í betil Jeroboam gekk upp að altarinu er hann hafði gjöra látið í betil á 15. degi hins 18. mánuðar í þeim mánuði er hann hafði ákveðið að eigin get þóta til hátíðahans fyrir Ísraðars menn hann gekk upp að altarinu til þess að færa reykjelsis fórn 13. kabli Og sjá, þegar Jérumboam stóð fyrir altarinu til þess að færa það reykjilsinsfórn, kom Guðsmaður nokkur frá Júta til Betel að bóði drottins og efti gegn altarinu að bóði drottins og mælti. Altari, altari, svo segir drottin, sonur mun fæðast húsi Davíðs, Jósía að nafni. Hann mun á því slátra hæðarprestunum, þeimur færa reykjilsinsfórnir á þér, og mannabeinum mun á þér brent verða og hann bóðaði tákn þann dag og mælti þetta er ták þess að drottinn hafi talað sjá altarið mun ripna og askan sem á því er steipast niður Þegar konungur heyrði orð guðsmannsins þau er hann æpti gegn altarin í betil þá vandaði Jéróboa með hendinni frá altarinu og mælti Tækið hann höndum Þá vissnaði hönd hans er hann hafi bandað með móti honum og hann gat ekki dregið hana að sér aftur. En alltari ripnaði og askan steipti sníður af alltarinu samkvæmt taklinu er guðsmaðurinn hafi boðað eftir skipun drottins. Þá tók konungu til máls og mælti við guðsmanninn Blikað þú drottin guð og bið fyrir mér svo að ég geti aftur dregið höndina að mér. Þá blikaði guðsmaðurinn drottin svo konungur gaf aftur dregið að þessir höndina og var hún jafn góð. Því næst mælti konungur við guðsmanninn kom þú heim mér og hress þig og muni ég gefa þér gjöf nokkra. En guðsmannur mælti við konung þótt þú gæfir mér halva alegu þína, þá myndi ég samt egi með þér fara og egi myndi ég matara neyta og egi vattrekka á þessum stað. Því að svo hefur mér bóði verið fyrir orð drottins er var á þessa leið Þú skalt eigi matar neyta, né drekka og þú skalt eigi snúa aftur sömu leiðina sem þú komst Síðan fór hann burt aðra leið og snýri eigi aftur sömu leiðina er hann hafi farið til betil Í betil bjó spámaður og sinir hans komu og sögðu honum frá öllu því sem guðsmæðurinn hafi gjörð í betil þennan dag og orð þau er hann hafði taða til konungs. Og eftir sögðu föðu sínu frá þessu, mælti fadir þeirra til þeirra hvaða leið fór hann. Og sinir hann síndu honum hvaða leið guðsmæðurinn sem komin var frá Júta hefði farið. Og hann sagði við sonu sína, Söðlið mér astnan. Og þeir söðruðu astnan fyrir hann og hann stegi á bak, hélt á eftir guðsmanninum og fann hann, Það sem hann sat undir eik nokkuri. Hann mælti til hans Ert þú guðsmæðurinn sem kom frá Júta? Hinn svaraði Er ég víst? Þá sagði gamli spámaðurinn við hann Kom þú heim með mér og neitt matar? Hinn mælti Ég get hegist núið við með þér Nýja með þér farið Mun og horki mata neita Nýja drekka á þessum stað Því að við mig hefur verið sagt Fyrir orðrottins Þú skal horki neita þar matar eða vatn drekka. Þú skal ekki snúa aftur sömu leiðina sem þú komst. Gamli spámaður sagði þá við hann: „Ég er einnig spámaður eins og þú, og engill hefur talað við mig eftir orði drottins á þessa leið. Far þú með hann aftur heim til þín, að hann megi matar neita og vatn drekka.“ En hann laug að honum. Snérði hann þá við með honum Og nétti matar í húsi hans og drakk vatn. En er þær sátu undir borðum kom orð drottinn til spámannsins er snúuð hafði hinum aftur. Og hann kallaði til guðsmannsins er komur mar frá Júta og mælti. Svo segir drottinn: Sökum þessa þú, ó hlíða við skipun drottins, og varðveitt reiðu boð þa, er drottinn guðfinn fyrir þig lagvi, heldur snærir við og neittir matar og drakst vatn á þeim stað. Er hann sagði við þigum, þú skalt þar eigi matar neyta nýr vatn drekka, þá skal lík þitt eigi koma í gröf færa þinna. En er gamli spámarinn hafi etið og drukkið, leta hann söðla astan fyrir spámaninn er hann hafi snúið aftur. Kjert hann á stað, en ljón mætti honum á leiðinni og drap hann. Og lík hans láð þar endilamt á veginum og astin stóð yfir því og ljónið stóð yfir líkinu og er menn fóruð þar framhjá sáuð þeir líkið líkja endilátt á veginum og ljónið standandi yfir líkinu. Þá komu þeir og sögðu frá því í borginni þar sem gamli spámaðurinn átti heima. Og ef spámaðurinn er snúið hafði hinum aftur heyrði þetta, mælti hann. Það er Guðsmaðurinn sem óhlýðnaði skipun drottins. Fyrir því hefur drottinn gefið hann ljóninu. Það hefur mölið hann sundur og drepið hann eftir orði drottins er hann hafði til hans talað. Þá mælti hann til svona sinna, söglið þér astnan og þeir gjörðu svo, síðan hjælt hann af stað og fann lík hans líkjandi endilátt á veginum og astnan og ljónið standandi yfir líkinu. En ljónið hafði horkið eða til líkið nýjum múlið sundur astnan. Þá tók spámaðurinn upp lík guðsmannsins, lagði það á astnan og fluttið það til borgarinnar til þess harma hann og jarða og hann lagði líkans í gröf sína og menn hörmuðu hann segjandi Æ, bróðir minn en er hann hefði jarðað hann sagði hann við sonu sína þegar ég deg þá jarðið mig í þeirri gröf sem guðsmaðurinn er lagður í leggjum mín bein hjá hans beinum því að orðin sem hann að bóði drottins efti gegn altarinu í betil og gegn öllum hæðahofunum í borgum samaríu munu vissulega rættast. Ekki sneri Jéróboam sér eftir þennan atbyrð frá sínum vonda vegi heldur gjörði að nýju óvalda menn að hæða prestum. Hann víði hvert sem vildi og varð sá hin sami þannig hæða prestur. En þetta varð húsi Jéróboams til sindar og til þess að uppræta það og afmá af jörðinni. Fjórtandi kabli Í þann tíma sýktist Abía sonur Jeroboams, þá sagði Jeroboam við konu sína far nú og klætt því djúlarbúningi svo að engil megi kenna að þú ert kona Jeroboams og far til Síló. Þar er Ahía spámaður, sá er um mig sagði að ég myndi verða konungur yfir líf þessum og tak með þér tíu brauð og kökur og krús með hunangi og gagð þú inn til hans. Hann mun segja þér hvernig fara mun um sveinin. Kona Jéróboams gjörði svo, lagði af stað og fór til síló og gekk inn í hús Ahía. Ahía mátti ekki sjá því að auðvita hans voru styrnuð af elli. En drottin hafi sagt við Ahía, sjá kona Jéróboams kemur til þess að leita frétta hjá þér um són sinn því að hann er sjúkur. Svo og svo skalt þú til hennar mæla. Þegar hún kom og lést vera önnur en hún var og Ahía herði fótataðkennar er hún kom að dyrunum þá sagði hann Kom þú inn, kona Jeroboams. Hvers vegna lést þú vera önnur en þú ert það sem ég er þú sendur til þín með hörð tíðindi. Far þú og seg Jeroboam svo segir drottin Guð Ísraels. Sækir þess að ég hóf þig upp af alltíðumanna og gjörði þig að höfvingja yfir líð mínum Ísraels o svipti ætt Davís konungdóminum og fekk þér hann í hendur en þú hefur eigi verið sem þjótt minn Davíð er hélt bóður mín og var mér líðin af allu hjarta svo að hann gjörði það eitt er rétt í mínum augum heldur hefur þú gjört meira illt en allir þeir sem á undan þér voru og hefur farið og gjört hér aðra guði og það stift líkneski til þess að egna mig til reyði og hefur kastað mér aftur fyrir þig þá gerði þessa leyfi ég ógæfu yfir hús Jeróboams og mun uppráta fyrir honum hvern karlmann bæði þræl og frelsinga í Ísrael og ég mun sópa burt hús Jeróboams en svo saur er sópa burt uns úti er um hann með öllum hver er þeir af ættmönnum Jeróboams innan borgar munu hundar eta og hver þann sem þeir út á víðavangi munu fuglar himins eta því að drottinn hefur talað það en statt þú upp og fara heim til þín þegar þú stígur fæti inn í borgina mun sveitnin deyja og allur Ísrael mun harma hann og menn munu grafa hann því að hann er sá eini af ætt í Eropoams er greftrun mun hljóta af því að eitthvað hefur það verð í fari hans er drottni guði Ísraels geðjaðist að í ætt í Og drottinn mun skipa konung yfir Ísrael er uppræta mun hús Jeroboams. Þetta er dagurinn og hvað er nú þegar farið að koma fram. Drottinn mun slá Ísrael eins og reyrinn riðar í vatninu og hann mun útríma Ísrael úr þessu góða landi er hann gaf feðrum þeirra og tvistra þeim fyrir austan eða frætt af því að þeirra var gjörð sér aðsérur og að engt til reyði og hann mun ofurselja Ísrael vegna sinda þeirra er Jéróboam hefur drygt og komið Ísrael til að dríja. Þá stóð kona Jéróboams upp, hjælt af stað og kom til tyrsa en er hún steig yfir þröskuld húsins, dó Sveitnin, og þeir grófu hann og allur Ísrael harmaði hann, og rættist hann í orð róttins er hann hafði talað fyrir munn þjónsins að síja spámanns. Það sem meir er að segja um Jeroboam, hvernig hann herjaði og hvernig hann ríkti, það er rýtað í árbókum Ísæls konunga. Og sá tími sem Jeroboam ríkti var 22 ár, þá lagðist hann til hvildar hjá feðrum sínum en Nadab, sonur hans, tók ríki eftir hann. Rehabiam sonur Salomons var konungur í Júta. Rehabiam hafði einnum fertugt, þá var hann var konungur, og 17 ár ríkti hann í Jerúsanem borginni sem drottinn hafi útvalið af öllum ættkvíslum Ísraels til þess að láta napsitt búa þar. Móður hans hétt Nama og var Ammonokísk. Júta gjörði það sem illt var í augum drottins og þeir vöktu vandlæting hans enn meir en feður þeirra hafði gjörð með öllum þeim sindum er þeir drífu. Því að einning þeir gjörðu sér fórnarhæðir, merkisteina og aðsérur á allum háum hólum og undir hverju grænu tre. Þeir menn voru og í landinu er helguðið sig sörlifnaði. Þeir aðhöfðust allatá sömu svífirðing sem þær þjóðir fröndu er drottinn hafi stöggt burt undan Ísars mönnum. Á fylgda ríkisári Rehabiams fór Sísak egyptalans konungur herfur móti Jerusalem og tók fjársjóðu drottins hús og fjársjóðu konungshallarinnar tók það allt saman. Hann tók og alla gullskildina sem Salomon hafði gjöra látið. En Rehabiðan konungur hi þeirra staðgjóra eirskildi og fekk þá höfðsmönnum lífvarðarins til geimslu, peymir geima, dýra á höll konungs. Og í hversinn er konungur gekk í hús drottins varu varðlýðsmenninni skildina og fóru síðan með þá aftur í herbyrgi varðlýðsmannana. Það sem meira er að segja um Rehabiam og allt sem hann gjörði, það er rýttad í árbókum Júta konunga þeir áttu ávallt í ófríðisamann Rehabiam og Jeroboam og Rehabiam læðist til kvíldar hjá feðrum sínum og var jarðadur hjá feðrum sínum í Davísborg en móðir hans hétt Nama og var Ammonítísk og Abía sonur hans tók ríki eftir hann. 15. kabli Á átjánda ríkisári Jeroboams Nebanssonar varð Abía konungur yfir Júta. Þrjú ár ríkti hann í Jerusalem. Móður hans hétt Maka dóttir Absalons. Hann dríði allar sömu sindirnar er fadir hans hafði fyrir honum haft og hjarta hans var ekki óskipt gagva drottni Guði hans, eins og hjarta Davids forföður hans. Því að það var engungu Davids vegna að drottin Guð hans gaf honum lampa í Jerúsalem, að hann hóf svona hans eftir hann og let Jerúsalem standa að því að Davið hafi gjörð það sem rétt var í augum drottins og aldrei á æfi sinni vikið frá neinu því er hann hafi fyrir hann lagt nema þeir hann fór með úría Hetita. rehab beam auk ti jófriði við jérobóam alla ævi það sem meira er að segja um abía og allt það sem hann jörði það hefur ritað í árbókum júta konunga og þeir áttu í ófriði saman abía og jérobóam og abía laðist til hvíltar hjoferum sínum og var grafin í davis og asa sonur hans tók ríki eftir hann Á 20. ríkisári Jerobo Ams konungs í Ísrael varð Asa konungur yfir Júta. Fjör tíu og eitt ár ríkti hann í Jérusalem, móður hans hétt Maka, dóttir Absalons. Asa gjörði það sem rétt var í augum dróttins eins og dæmið forfaðir hans. Hann rak þá menn úr um landi, er helgat höfdu sig sörlifnaði og út rýmdi öllum skurgóðum sem forfeður hans hafðu gjöra látið. Hann svipti jafnvel magaukuð móður sína drottningar tigninni fyrir það að hún hafði gjöralátið hræðilegt aðsjöru líkneski. Og Asa hjó sundur þetta hræðilega líkneski hennar og brendi það í Kýtrón dal. En hæðirnar voru ekki afnundar, þó var hjarta Asa óskipt gagva drottni alla ævi hans. Hann liet og flytja í hús dróttins helgígjafir föðursýns svo og helgígjafir sínar, silfur, gull og áhald. En þeir áttu ófrið saman alla ævi Asa og Basa konungur í Ísrael. Og Basa konungur í Ísrael fór herfur að móti Júta og vikir til rama svo eða engin maður gæti komist út eða inn hjá Asa Júta konungi. Þá tók Asa allt sílrið og gullið sem enn var eftir í fjöðhyslum hús drottins og fjársjóðu konungshallarinnar og seldi í hendur mönnum sínum. Síðan sendi Asa konungur þá til Ben-Hadads, Tabrimon-Sónar, Hesión-Sónar konungs í Sírlandi er bjóið Damaskus með þessa orðsending. Sáttmáli er milli mín og þín, milli föður míns og föður þíns sjá ég sendi til gjöf í silmri og gulli skalt hún rúva bandarleitt við basa ísraelskonung svo að hann hafi sig burt frá mér ben hattat tók vær máli asa konus og sendi hessavingja sína móti borgum ísraels og vann í og dan og apel bet makah og allt kynerot svo og allt naftali land eða Basa spurði það, hætti hann að rama og sneri heim til tyrsa. En Asa konungur bauð út öllum jútamönnum, enginn var undan skilin og þeir flugtu burt steinana og viðinn sem Basa hafði víkirt rama með og vígirti Asa konungur með þeim, Geba í Benjamín og Misba. Það sem meirir að segja um Asa og hreistiverk hans og allt það er hann gjörði og borgirna sem hann víkirti, það er alltaf ritað í árbókum Júta konunga þó má geta þess að á evri árum gjöðist hann fótaveikur og Asa lagðist til hvildar hjá feðrum sínum og var grafinn hjá feðrum sínum í borg Davís forföður síns og Jósafat sonur hans tók ríki eftir hann Nadab sonur Jeroboams var konungur í Ísrael og öðru ríkisári Asa konungs í Júta og ríkti hann tvö ár yfir Ísrael Hann gjörði það sem illt var í augum drottins og fetaði í fótspor föðursýns og dríði þær sindir er hann hafði dríkt og komið Ísrael til að dríja. En Basa, sonur Ahía, afætt Ísakars, hóf samsæri gegn honum og vann sigur á honum við Gippitón sem fýlistar áttu. En Nadab og allur Ísrael sáttu þá um Gippitón. Þannig drap Basa hann á þrjðja ríkisári Asa konung sín Júta og tók ríki eftir hann. En er hann var konungur orðin, drap hann alla ætt Jéróboams. Hann let engan verða eftir af konungshættinni, þann er andadró, unns hann hafði gjör eitt henni og rættist hann í orðrottin sem hann hafði talað fyrir munn þjónsins Ahía frá Síló vegna synda Jéróboams, þeirra er hann hafði drygt og komið Ísrael til að dríja er hann engdi dróttin Guð Ísraels til reyði Það sem meira er að segja um Natab og allt sem hann gjörði það er rýtað í árbókum Ísraels konunga en þeir áttu ófrýð saman alla ævi Asa og Basa konungur í Ísraels Á þriðja ríkisári Asa konungs í Júta varð Basa son Rahía konungur yfir öllum Ísraels og rýtti hann 24 ár í tirsa. Hann gjörði það sem illt var í augum drottins og fetaði í fótspor Jeroboams og dríði þær sindir er hann hafði dríkt og komið Ísrael til að dríja. 16. dekabli En orð drottins kom til Jehu Hanahísonar gegn Basa svoláttandi. Sækir þess að ég hefði hafið því úr duftinu og gjörð því höfvingja yfir líð mínum Ísrael En þú fættar í fótspor Jeroboams og kemur líf mínum Ísrael til að synga svo að þeir mig til reyði með syndum sínum, þá mun ég sópaburt, basa og ætt hans og fara með ætt þína eins og ætt Jeroboams nebalssonar. Hvert er deyr af ætt basa innanborgar munu hundar eðta og Hvertan er deyr af henni út á víðavangi munu fuglar himins eðta. Það sem meir er að segja um Basa og það er hann gjörði og reystiverk hans það er ritað í árbókum Ísræðars konunga og Basa lagðist til hvíldar hjá feðrum sínum og var grafin í Týrsa og Ela, sonur hans, tók ríki eftir hann. En fyrir munn Jéhús Bámanns, hannann í sonar, kom dómsor drottins yfir Basa og ætt hans, Bæði vegna að alls þess illa er hann hafði aðhafst í auksin drottins með því að egna hann til reyði með handaverkum sínum svo að fyrir honum færi sem fyrir ætti Jéróboams og líka vegna þess að hann hafði eitt henni. Á 27. ríkisári Asa, konungs í Júta, varð Ela, sonur Basa, konungur yfir Ísrael og ríkti hann 2 ár í tirsa. En Simri, þjótt hans, fóringi fyrir helmingi vaglíðsins hóf samsæri gegn honum og er Ela drakk sig drukkin í Týrsa í húsi Assa dróktseta í tirsa þá kom þar Simri og vann á honum og drapan á 27. ríkisári Assa konungs í Júta og tók ríki eftir hann. En. Er hann var konungurorðin og sestur í hásæti, draf hann alla ætt basa, lét hann engan karlmann eftir verða af konungsættinni, svo og vandamenn hans og vini. Þannig gjör eitti Simri allri ætt basa og rættist svo orð drottinn sem hann hafði talað gegn basa fyrir munn Jéhús bámanns. Sækir allra sinda hans og sinda Ela sonar hans þeirra er þeir dríkt og komin Ísraels til þess að dríja að þeir engdu drottin Guð Ísraels til reyði með hinnum fánýtu góðum sínum. Það sem meira er að segja um Ela og allt sem hann gjörði það er ritað í árbókum Ísraels konunga. Á 20. og 7. ríkisári Asa konungs í Júta Var Simri konungur og ríkti sjöð daga í tirsa. En liðið sann þá um gibbitón sem fýlist áttu og liðið sem lá í herrbúðunum frétti að Simri hefði hafið samsæri og drepið konung þá tók allur Ísrael omri hersöðingja í Ísrael til konungs þann dag þar í herrbúðunum. Þá Omri og allur Ísrael með honum frá Gibbeton og settist um Tirsa. En er Simri sá að borgin var unnin, gekk hann inn í vígi konungshallarinnar og lagði eld í konungshölluna, yfirhöfði sér og beðið svo bana sækji synda þeirra er hann hafi drígt, með því að gjöra það sem illt var í augum Drottins, með því að þeta í fótspor Jeroboams og dríja sömu sindirnar sem hann hafði dríkt með því að koma Ísrael til að synga Það sem meira er að segja um Simri og samsæði sem hann gjörði það er í árbókum Ísraels konunga Þá skiptist Ísraels líður fylgdi annar hluti líðsins tippni, gínatsýni og vildi gjöra hann að konungi en hinn hlutin fylgdi Omri en sem Omri fylgdu Urðu hinum yfirsterkari er fylgdu Tipni gínat síni enir Tipni var döður varð Omri konungur. Á þrítjóst og fyrsta ríkisári Asa konungs í Júta varð Omri konungur yfir Ísrael og ríkti tólf ár. Sex ár ríkti hann í Tyrsa. Hann kefti Samaríufjall af Semer fyrir tvær talentur Silvus og resti byggð á fjallinu og kendi borgina sem hann byggði við semir er áttæði fjallið og nefndi samaríu. Omri gjörði það sem illt var í augum drottins og hegðaði sér verð en allir þeir sem verið höfði á undan honum. Og hann fetaði að öllu leiti í fótspor Jéróboams, Nebatsonar og drígði sömu sindirnar sem hann hafði komið Ísrael til að dríja svo að þeir engdu drottin Guð Ísraels Til reyði með hinum fánítu góðum sínum það sem meira er að segja um omrí og allt sem hann gerði og hreystiverk hans þau er hann vann það er ritað í árbókum Ísraels konunga og omrí lagvist til skyldar hjá færum sínum og var grafin í Samaríju og akab sonur hans tók ríki eftir hann Akab Sónur Omri var konungur yfir Ísrael á 30. og 80. ríkisári Asa konungs i Júta og hann rikti yfir Ísrael í Samaríu 22 ár. Akab Sónur Omri gjörði það sem illt var í augum drottins og hegðaði sér verð en allir þeir sem verðið höfðu á undan honum. Og hann lét sér ekki næja að dríja sömu og Jeroboam Nebatsón Heldur gekk hann að eiga Jesebel, dóttur Eddbals, sídóninga konungs. Fór hann þá og þjónaði Bal og tilbað hann. Og hann risti Bal, alltari í musteri Bals, er hann hafi gjöralátið í samaríu. Akaf lét og gjöra Asieru og hann gjörði enn fleira til að egna drottin Guð Ísæls til reyði framur öllum Ísæls konungum sem á undan honum hefðu verið á hans dögum reisti hýil frá betil Jericho að nýju misti hann frumgetning sinn Abiram er hann lagði undurstöður hennar og yngstason sinn Segúb er hann reisti hlið hennar var það sangvæmt orði drottins því er hann hafið talað fyrir mun Jósúa Núnssonar Elía spámaður Seidjándi kabli Elía Tísbíti frá Tísbi í Gíliad sagði við Akab Svo sannlega sem drottin Guð Ísæls lifir Sá er ég þjóna skal þessi árin horki drúpa dögn í regn nema ég segi Og orð drottins kom til hans svo látandi Far þú hérðan og hald austur á og ferð því við lækinn krýt sem er fyrir austan jórdan og þú skalt rekka úr læknum og hlöfnunum hef ég bóðið að fæða því þar. Hann gjörði sem drottinn bauð honum, fór og settist að við lækinn krýt sem er fyrir austan jórdan, og hrappnarnir ferðu honum brauð og kjöt á morgnana og brauð og kjöt á kveldin og úr læknum drakkan. En eftir nokkur tíma þornaði lækurinn upp því að eigi hafði komið skúr á jörð. Þá kom orð drottins til hans svoláttandi. Takk þig upp og far til særefta sem tilheyri sýton og sest þar af. Sjá, ég hef bóðið ekki nokkuri þar að fæða þig. Þá tók hann sig upp og fór til særefta og er hann kom að borgarhliðinu var ekki að þar að tína saman viðar kvisti. Hann kallaði til hennar og mælti. Sæk þú mér dálítið af vatni í íláttinu? að ég drekka og hún fór að sækja það en hann kallaði á eftir hennu og mælti ferðu mér líka bröðbita hún svaraði svo sannlega sem drottinn guð þinn lifir á ég enga köku til heldur aðeins nefa smjörs í skjólu og lítið eitt að við í krús og sjá ég er að tína saman fáina viðarkvisti síðan ætla ég heim og matbúa þetta handa mér og sinni mínum að við megum eta það og deyja síðan en Elías sagði við hana óttast ekki þar þú heim og gjör sem þú sagðir gjör þú mér samt fyrst litla köku að því og fær mér út hingað en matrið síðan handa þér og sinni þínum því a svo segir drottin Guð Ísraels mjölskjólan skal eigi tómverða og viðsmjöruð í krúsinni ekki þrjóta, allt til þess dags er drottin gefur regn á jörð. Þá fór hún og gjörði eins og Elía hafi sagt og hún hafi nóg að eta bæði hún og hann og sonur hennar um langa hríð. Mjölskjólan varð ekki tóm og viðsmjöruð í krúsinni þraut ekki samkvæmt orði drottins því er hann hafi talað fyrir munn Elía. Eftir þetta var svo við að sonur húsfriðu sýktist og ennaði honum svo mjög sóttin að hann dró eigi lengur andan. Þá mælti hún við Elía. Hvað á ég saman við þig að sælda Guðs Þú ert til mín komin til að minna á místjörð mína og til að láta son minn deyja. En Elía sagði við hana. Þá þú mér son þinn? Og hann tók hann og kjöldu hennar og bar hann upp á loft það sem hann hafðist við og lagði hann í rekkju sína og hann kallaði til drottins og mælti drottin Guðmin ætlar þú líka að fara svo illa með ekjuna sem ég gisti hjá að láta svo hennar degja de de de og hann tegði sig þrísvar yfir sveinin og kallaði til drottins og mælti drottin Guðmin lát sál þessa sveins aftur til hans hverfa Og drottinn herði bæn Elía og sál Sveinsins kom aftur í hann svo að hann lifnaði við. En Elía tók Sveinin og bar hann óna loftinu niður í húsið og fekk hann móður hans. Og Elía mælti, sjá þú sonur þenni lifandi. Þá sagði konan við Elía, nú veit ég að þú ert guðsmaður og að orð drottins í munni þínum er sannleikur. 18. kafli. kom orð drottins til Elía á þriðja ári þurksíns svolátandi. Far og láta Akap sjá þig. Ég ætla gefa og þá fór Elía til þess að láta Akap sjá sig. Hallarvíð var mikið í Samaríju. Kallaði Akap þá Óbadía drottsseta fyrir sig. En Óbadía óttði við drottinn mjög. Fyrir því tók Óbadía þá er égspel útrýmdi spámanum drottins, hundra spáman og falþá sína fimmtíu menn í hórum helli og byrdi þá upp með brauði og vatni. Akap sagði við Óbadía. Kom þú, við skulum fara um landið og leita uppi allar vatnslindir og allar læki. Veram á að við finnum gras svo að við getum haldið lífinu í hestum og múlum og þurfum ekki að fella nokkurn hluta af skepnunum. Síðan skiptu þeir með þessi landinu til yfirferðar, Akab fór eitt sér í aðra áttina og Obadía fór eitt sér í hinna áttina. En er Obadía var á leiðinni sjá þá mætti Elía honum og er hann þekkti hann fél hann fram á ásjónu sína og mætti Erta þú herra minn Elía? Hann svaraði honum Er ég víst, far og seg herra Elía er hér, en óbæti að mælti, hvað hef ég miskjört er þú vilt selja þjón þinn í hendur Akab svo að hann drepi mig? Svo sannlega sem drottin guðinn þinn er engin sú þjóð til og ekki er það konungsríki að herra minn hafi ekki sent þangað til þess að leita þín og ef sagt var hann er ekki hér, þá let hann konungsríkið og þjóðuna vinna eða því að enginn hefði hittig. O þó segir þú nú, far og seg herra þínum, Elía er hér. En færi ég nú frá þér, þá myndi andi drottins hrýfa þig, ég veit ekki hvert og ef ég þá kæmi til þess að segja aka frá þessu og hann fyndi þig ekki, þá myndi hann drepa mig og þó hefur þjóttin óttast drottin í frá barnasku. Hefur ekki herra minn frétt? Hvað ég gjörði er Jezebel draf spáman drottins að ég fal hundramanns af spámanum drottins sína fimmtíu manns í hórum helli og byrði þá upp með brauði og vatni og þó segir þú nú far og seg herra þínum Elía er hér til þess að hann drepi mig En Elía svarði svo sannlega sem drottin alls hefði að lífir sá er ég þjóna Mun ég láta Akab sjá mig þegar í dag? Þá fór Óbadía til móts við Akab og sagði honum frá þessu. Fór þá Akab til fundar við Elía. En er Akab sá Elía, sagði Akab við hann. Ert þú þar skaðvaldur Ísraels? Elía svaraði. Egi hef ég valdið Ísraels skada heldur þú og ættín hann þar sem þér hafið virt bóð drottins að vettugi og þú eldt baðana. En send þú nú og stefn til mín öllum Ísrael á Karmen fjalli, svo og þeim 450 bal spámanum og þeim 400 asýru spámanum er eðta við borð Jésebelar. Þá sendi Akab út á meðal allra Ísaismanna og stemdi spámanunum til karmel. fjalls. Þá gekk Elía fram fyrir allan líðin og mælti, hversu lengi ætti þér að haldra til beggja hlýða? Síða drottin hinn sannig vöð, þá fylgjði honum, en ef bal er það, þá fylgjði honum. En líðurinn svaraði honum engu orði, þá mælti Elía til lýðsins. Ég er reyndin eftir af spámanum drottins, en spáman bals eru fjögur og fimmtígur. Fáið ós nú tvö naut, skulu bar spáman velja sér annan nautið og hluta það sundur og leggja á viðin en leggja eigi eldað, en ég mun fórna hínu nautinu og leggja á viðin en leggja eigi eldað. Ákalli síðan nafn íðargvöðs en ég mun ákalla nafn drottins, sá guð sem svarar með eldi er hin sanni guð. Þá svaraði allur líðurinn og sagði, þetta er velmælt. Þá sagði Elía við spámen Bals, veljið yfir nú annan nautið og fornið fyrst því að þér eru svo margir og ákallir nafn yðargvöðus en leggjið eigi eldað. Þá tókuð þeir nautið og forniðu því og ákalluðu nafn Bals frá morgni og til hádegis og sögðu, Bals svarað þú oss en þar var steinhljóð og ekkert svar og þeir hölltruðu kringum alltarið sem þeir höfðu gjörð. Ennur komið var hándagi, tók Elía að gjöra gísa þeim og mælti kallið Hári Röttu því að hann er guð, hann er hugsi eða hefur brugðið sér burt eða er farin í ferð. Eftir villir hann sopnaður og verður fyrst að vakna. En þeir kölluðu Hári Röttu og ristu á sig skynnsbrettur að sínum síð með sverðum og spjótum um þeim blætti. Ennur komið var fram yfir hádagi komust er í guðmóð þar til bera átti fram mat matfórnina. En þar var steinhljóð og ekkert svar og engin áhyrð. Þá sagði Elía við allan líðinn Gangið hingaði til mín og allur líðurinn gekk til hans. Þá resti hann við alltari drottins er nýður hafði verið rifið. Og Elía tók tólf steina eftir ætt kvíslatölu svona Jakobs. Þess manns er orð drottins hafið komið til svoláttandi. Ísrael skalt heita og resti af steinunum altari í nafni drottins og gjörði skurð umhverfis altarið á stærði reit er í fara tvær seur útsæðis. Síðan lagði hann viðin á altarið, hlutaði sundur nautið og lagði það ofan á viðin. Því næst mælti hann, fyllið fjóra skjólur með vatni og hellið yfir brennifórnina og viðin. Þeir gjörðu svo, þá mælti hann, gjörðu það aftur og þeir gjörðu það aftur og enn mælti hann, gjörðu það í þriðja sinn og þeir gjörðu það í þriðja sinn og vatnið rann allt í kringum altarið, jávil skurðin fyllti hann vatni. En í það mund er matfórnirnarskyldi framberra gekk Elías spámaður fram og mælti. Drottin Guð Abrahams, Ísaks og Ísraels látt í dag verða að þú ert Guð í Ísrael og ég er þjóttinn og að ég hefði gjört alla þessar hluti að þínu boði. Bæn heyr mig drottin, bæn mig að líður þessi megi komast að raunum að þú drottin ert en sanni Guð og að þú sníf aftur hjörtum þeirra þá fjall eldur dróttins nýður og eitt í brennifórninni viðnum, steinunum og grasverðinum og vatnið í skurðinum þurkaði hann einnig upp og er allur líðurinn sá það fjallur þeir fram á ásjónu sínar og sögðu dróttinn er hinn sanni guð dróttinn er hinn sanni guð en Elía sagði við þá Takið höndum Spáman Bals látið engan þeir að komast undan og þeir hann þá og Elía fór með þá nýður að Kíssonlæk og banaði þeim þar Síðan mætti Elía við Akap, þar þú upp eftir eðt og drek því að ég heyri þýtt af regni þá fór Akap upp eftir til þess að eðta og drekka en Elía fór efst upp á Karmel beigði sig til jarðar og setti andlitið millir hnjána. Þvínast sagði hann við sveinsinn, Gakk þú upp og lít út til hafs. Hann gekk upp, litaði stum og mælti, Það er ekkert að sjá. Elíamælti, farðu aftur, og sveinni fór aftur og aftur sjö sinnum. En í sjöunda sinnnið sagði hann, Nú stígur lítið skí sem mannshönd upp úr hafinu. Þá sagði Elía, far og seg Aqab, beit fyrir vagnin og far ofan svo að regnið teppi þig ekki. Eftir ma stund var himunin dimmur af skýjum og vindi og það kom hellurigning. En Akab steig á vagnin og óg til Jésræl. En höndróttins hreyf Elía og hann girti lendarsýnar og hljóp á undan Akab allaleið til Jésræl. 19. kabli Akab sagði Jezabel frá öllu því sem Elía hafði gjörð og hversu hann hafði drepið alla spámanina með sverði. Þá sendi hún mann á fund Elía og létt segja honum Guðirnur gjöra mér hvað sem þeir vilja nú og síðar. Á morgun í þetta mund skal ég fara svo með sem farið hefur meðrið með líf sér hvers þeirra. Þá var hann hrættur, tók sig upp og hélt af stað til þess að forða lífi sínu. Hann kom til Berseba sem er í Júta. Þar let hann eftir sveinsinn. En sjálmur fór hann eina dælið á eyðumörku og kom þar sem gífilrunnur var og settist undir hann. Þá óskaði hann sér að þar mætti degja og mælti. Mál er nú drottin þú takir líf mitt því að mér er eigi vandara um en feðrum mínum. Síðan lagðist hann fyrir undir gífilrununum og sopnaði og sjá engil snartan og mælti til hans, statt upp og et. Litaðist hann þá um og sá að eldböku kaka lágað höfði honum og vallskrús. Átt hann þá og drakk og lagðist síðan aftur fyrir. En engil kom aftur öðru sinni, snartan og mælti statt upp og et því að annars verður leiðin þér á löng stóð hann þá upp átt og drakk og hjælt áfram fyrir kraftfæðunar fjörutíu daga og fjörutíu nætur uns hann kom að Horeb fjalli Guðs þar gekk hann inn í helli og hafðist þar við um nóttina þá kom orð drottins til hans hvað er þú að gjöra Elía hann svaraði Ég hefði verið vandlatinga samur vegna drottins guðs allsherjar, því að Ísraelsmenn hafa virta vettu í sáttmála þinn, rifið nýður öllturu þín og drepið spáman þína með sverði svo ég er einn eftir orðin og sitja þeir nú um líf mitt. Þá sagði drottin Gakk þú út og nem staðar á fjallinu frammi fyrir mér og sjá Drottin gekk framhjá og mikill og sterkur stormur er tætti fjöllin og mólaði krettana fór fyrir drottni en drottin var ekki í storminum. Og eftir stormin kom landskjálfi en drottin var ekki í landskjálfanum. Og eftir landskjálfan kom eldur en drottin var ekki í eldinum en eftir eldinn hefðist blíður vindblær hvísla og er elja herði það. Huldi hann andlit sitt með skikju sinni, gekk út og nam staðar við hellistýrnar. Sjá, þá barst rödd að eyrum honum og mælti Hvað er þú hér að gjöra, Elía? Hann svaraði Ég hefði verið vandlatinga samur vegna drottins guðs allsherjar því að Ísraelsmenn hafa virt að vettu í sáttmála þinn rífið nýður ölluru þín og drepið spáman með sverði svo að ég er einn eftir orðin og sitja þeir nú um líf mitt en drottinn sagði við hann farð þú aftur leiðar þinnar til damaskus eyðimerkur og far inn í borgina og smýr hasa er til konungs yfir sílandi Jehu Nímison skalt þú smýrja til konungs yfir Ísrael og Elisa Safadansson frá Abel með Hóla Skal þú smrja til spámanns í þinn stað? Hvert hann er kemst undans verði Hasæls mun Jehu drepa og hvert hann er kemst undans verði Jehu mun Elísa drepa. Þó vil ég láta eftir verða í Ísrael sjö þúsundur öll sem eigi hafa byggt sig fyrir bal og alla þá munna er eigi hafa kistan. Síðan fór Elía þaðan og hitti Elisa Safatansson. Hann var að plæja, gengur tólf sameiki á undan honum og sjálfur var hann með hinnu tólta. Þá gekk Elía til hans og lagði skikju sína yfir hann. Þá skildi hann eftir yksnin, rann eftir Elía og mælti Leif þú mér fyrst að við föður minn og móður, síðan skal ég fara með þér. Elía svaraði honum Far og snú aftur, en mun hvað ég hef gjörð þér. Þá sneri hann aftur og skildi við hann. Tók sameikinn og slátræði þeim og sauð kjötið að þeim við agtíinn af yksnunum og gaf fólkinu að eita. Síðan tók hann sig upp og fór á eftir Elía og jörðist þjótt hans. Tuttugasti kafli Benhattat konungur á Sýlandi dró saman allan hersinn. Voru þrjá og tveir konungar með honum með hestum og vögnum og hann fór settist um og gjörði áhlaup á hana. Og hann sendi menn til Akaps Ísraels konungs inn í borgina og létt segja honum. Svo segir Benhattat, silfur þitt og gull er mitt, svo og hinnar fegustu konur þínar og sínir. Ísælskonungur svaraði og sagði eins og þú vilt vera láta minn herra konungur ég er þinn og allt sem ég á og sendimennir koma aftur og sögðu svo segir Benhadad ég hefði gjörð til þessa orsending þú skalt gefa mér silfur þitt og gull konur þínar og sonu þegar ég á morgun í þetta mund sendi menn mína til þín munu þeir rannsaka hús þitt og hús þinna manna og skurðu þeir taka og hafa á burt með sér sér hvað það er þeir ágirnast. Þá kallaði Ísaels konungur alla öldungar landsins fyrir sig og mælti. Higgið að og sjáið að hann býr yfir ídlu, því að hann sendið til mín eftir konum mínum og sonum, silri mínu og gulli og sinjaði ég honum þess ekki. Þá sögðu allir öldungarnir og allir líðurum við hann. Gekk þú eigið þessu og samþýkk þú það eigi. Þá sagði Akab við sendimenn Benhattals. Segði mínum herra konunginum, allt það sem þú gjörðir þjónið þínum, orðum í fyrstu vil ég gjöra, en þetta get ég ekki gjörð. Þá fóru sendimennirnir og ferðu honum svarið. Þá sendi Benhattal til hans og lét segja, Guðirnir gjörum mér hvað sem þeir vilja nú og síðar. Ríkið í Samaríu mun eigi næja til þess að fylla lúkurnar á öllu þessu líði sem með mér er. En Ísraels konungur svaraði og sagði Segjið honum Egið skildi sá er herfæðist, hrósa sér sem sá er leggur af sér vopnin. Þegar Benhattat heyrði þetta svar, þar sem hann sat að ríkju með konungunum í löfskálanum mælti hann til sinna manna færið fram herfirarnar og þeir færðu þær fram gengt borginni en spámaður nokkur gekk fyrir Akab, Ísæðels konung og mælti svo segir drottinn sér þú allan þennan mikla manngróa, hann gef ég þér í hendur í dag svo að þú viðurkennir að ég er drottinn þá mælti Akab fyrir hvers fulltingi spámaðurinn svaraði Svo segir drottinn fyrir fulltingi sveina hérashöðingjana. Þá spurði Akab, Hverra á hefja orustuna? Hinn svaraði, þú. Þá kannandi Akab sveina hérashöðingjana og voru þeir 232. Og að því búnu kannandi hann allt liðið alla Ísæðalsmenn 7000 manns. Um hátegið réðu þeir til útgöngu En Benhattat satt þó ölvadur að drittju í laufskálanum, hann og þeir þrjáttju og tveru konungar er komnir voru honum til liðs. Sveinar hersaðingina fóru fremstir. Þá sendi Benhattat menn til að njóstna. Þeir sögðu honum svo frá. Menn fara út frá samaríu. Þá sagði hann, hvorsin þeir fara út til þessa að friðar fríðar eða til þess berjast, þá taki þá höndum lifandi og er sveinar hérashöfingjana og liðið sem þeim fylgdi fóru út af borginni, drápu þeir hver sinn mann. Flýðu þá sílendingar en Ísraelsmenn eldu þá og Benhattat síllandskonungur komst undan á vagnhesti með nokkra rittara. En Ísraelskonungur fór út og náði hestunum og vögnunum og hann vann mikinn sigur á sílendingum. Þá gekk spámaður fyrir Ísæðalskonung og mælti til hans, verð hugrakkur og higg vandlega að hvað þú skurðu gjöra því að næsta ár munn Síðlandskonungur fara með her á hendur þér. Menn Síðlandskonung sögðu við hann. Guð Ísæðalsmanna er fjallagguð, þess vegna urðu þeir ás yfirsterkari, en ef við erumættum berjast við þá á jafstleittu, mundum við erum vissulega vinna sigur á þeim en gjör þú þetta vík öllum konungunum frá völdum og set jarla í þeira stað safna síðan athri jafn fjölmönu líði sem þa líð var er þú mistir og jafnmörgum hestum og jafnmörgum vögnum sem þú mistir og skulum við berjast við þá á jafn slättu og munum vér vissulega sigrast á þeim fór hann að ráðum þeirra og gerði svo árið eftir kannaði benhardr sínlendinga og hjæltir afþekk til þess að berjast við Ísæðismenn. En Ísæðismenn voru og kannaðir og byrðir að vistum og fóru þeir í móti þeim og settu Ísæðismenn herrbúðir gegn þeim. Voru þeir sem tveir geit fjár hópar en sílendingar fylltu landið. Þá gekk Guðsmaður nokkuð fram, talaði til Ísæðels konung og mælti. Svo segir drottinn. Sækir þess að hafa sagt Drottin er fjallagvöð en engin dalagvöð þá vil ég gefa þennan mikla manngróa í þínar hendur svo að þér kannist við að ég er drottin. Þannig lágu þér í herrbúðunum hverir gegn öðrum í sjö daga en á sjöunda degi tókst orusta og feldu ísæðarsmenn hundrað þúsundir fótgunguliðs af sílendingum á einum degi en þeir sem eftirurðu flýðu til aðfegg inn í borgina en þá fjall borgarmúrin á þau 27.000 mann sem eftir voru. Ben Haddad var og flúin og komst inn í borgina úr einu herberginu í annað. Þá sögðu menn hans við hann. Við höfum hirt að konungar Ísæðalshús séu miskun samir konungar. Skulum við að nú gyrðast hæru sekk um og vefja bandi um höfuðvór og ganga síðan fyrir Ísraels konung. Má vera að hann gefi því líf. Síðan girtust þeir hæru lendar sér, vefðu bandi um höfuð sér og gengu síðan á fundi Ísraels konung og sögðu. Þjótt þinn Benhattat segir, gefð þú mér líf. Akap sagði, er hann enn á lífi? Hann er bróður minn. Þetta þótti mönnum góðs viti og flýttu þessir að taka hann á orðinu og sögðu Benhattad er bróðir þinn. En Agaf mælti farið og sækið hann. Þá gekk Benhattad út til hans og hann let hann stíga upp í vagnin til sín og Benhattad sagði við hann Borgunum sem fadur minn tók frá föður þínum skal ég skila aftur og þú mátt gjöra þér torg í damaskus eins og fadur minn gjörði í samaríu. Hvað mýg snertir mælti Akab þá vil ég láta því lausan með þessum skilmálum og hann gjörði við hann sáttmála og let hann í brott fara. Maður nokkur á spámannsveinunum sagði við félaga sinn eftir orði drottins, slá þú mýg, en maðurum ferðist undan að slá hann. Þá sagði spámaðurum við hann, sökum þess þú hlítir ekki raust drottins þá mun, Ljón, ljóstati þig jafnstjótt og þú gengur burt frá mér. Og er hann gekk í burt frá honum, mætti ljón honum og draf hann. Og spámaðurinn hitti annan mann og mælti, slá þú mig. Og maðurinn sló hann, svo að hann var sár. Síðan fór spámaðurinn burt og gekk í veg fyrir konung og gjörði sig ókennilegan með því að binda fyrir augun. Ennir konungur fór fram hjá, kallaði hann til konungs og mælti, Þjótt þinn fór í bardagan. Þá gekk maður fram úr fylkingunni, ferði mér mann og sagði, geymdu þennan mann. Komist hann í burt, þá skal líf þitt við líkja, en þú skal greiða talentu silfurs. En svo fór að það sem þjótt þinn hafði í hinnu og þessu að snúast, þá varð maðurinn allur á burtu. Ísraels konungur sagði við hann, Það er þinn dómur, þú hefur sjálfur kveðið hannu. Þá tók hann við skyndi bandið frá augunum og Ísraels konungur þekkti hann að hann var einn af spámanunum. Spámanunum mælti til hans, svo segir drottinn. Sökum þess að þú slepptir þeim manni úr hendið þér sem ég hafði banni helgað, þá skal líf koma fyrir hans líf og þín þjóð fyrir hans þjóð. Og Ísraels konungur hælt heim til sín, hryggur og reyður og kom til samaríu. Tuttugasti og fyrsti kafli Eftir þetta var það til er nú skal greina. Nabót, Jesralíti, átti vingarð í Esræl, rétt hjá höll Akaps konungs í Samaríu. Og Akab koma máli við Nabót og sagði Lát mig fá vingar þinn að ég megi hafa hann að garði því að hann er í við húsmitt og ég skal láta því fá fyrir hann betri vingarð eða ef þú vilt það heldur þá skal ég greiða þér andvirði hans í peningum en Nabót sagði við Akab drottinn forði mér frá að farga til þín arvleið feðraminna þá kom Akab heim í höll sína hryggur og reyður út af því sem Nabót í Esraelíti hafði sagt við hann er hann mælti ég farga ekki til þín arvleið feðraminna og hann laðist í rekkju og snerir sig til vegjar og neytti eigi matar þá kom Jésabel kona hans til hans og sagði við hann hví þú svo hryggur í skapi að þú vilt ekki matar neyta hann svaraði henni komi ég á máli við Nabot Jésraelita og segi við hann lát mig fá vingar þinn fyrir peninga eða ef þú vilt það heldur þá skal ég láta því fá fyrir hann annan vingar og þá segir hann Ég farga ekki vingarði mínum til þín. Þá mælti Jésubil kona hans við hann. Ef ert þú sá sem nú hefur konungsvald í Ísrael, rís upp, neit matar og lát líkja vel á þér. Ég skal útvega þér vingarð Nabots Jésalita. Síðan skrifaði hún bref undir nafni akabs og innsiklaði það með innsikli hans og sendi brefi til öldunga og tignar manna borga Nabots, borgar Nabots samborgar manna hans en í brefinu skrifaði hún á þessa leið látið bóða föstu og látið nabóð sitja efstan meðar fólksins og látið tvö varmenni sitja gegn honum er vitni gegn honum og segi þú hefur lastmært guði og konunginum leiðið hann síðan út og grítið hann til bana og samborgarmenn hans öldungarnir og tignarmennir sem byggu í borg hans gjörðu eins og jesabel hafi gjörð þeim boðum eins og skrifað varum í brefinu sem hún hafði sendt þeim. Þeir lettu bóða föstu og lettu Nabót sitja efstan meðal fólksins. Síðan komu varmennin tvö og settust gegnt honum og varmennin vittnuðu gegn Nabót í áhreitt fólksins og sögðu, Nabót hefur lastmælt guði og konunginum og þeir lettu hann út fyrir borgina og löndu hann gróti til bana. Síðan sendu þeir til Jezebelar og letu séja, Nabot var gríktur og er döður. Þegar Jésabell herði að Nabot hefði gríktur verið og væri döður, þá sagði hún við Akab. Rís nú á og kasta ekki á og vingar Nabots Jésalita sem hann myndi eigi láta falan fyrir því fyrir peninga því að Nabot er nú ekki á lífi, heldur er hann döður. Og er Akab herði að Nabot væri döður Reis hann á fætur og fór ofan í vingarð nabóls jesalita til þess að kasta á hann eksinni. En orð rottins kom til Elía tísbýta svo látandi. Takk þú þig upp, faru ofan eftir til fundar við Akab Ísæls konung sem býr í samaríu. Hann er nú í vingarði nabóls. Er hann farin þangat ofan til þess að kasta á hann eksinni? Mæl þú til hans á þessa leið. Svo segir drottin Hefur þú myrt og líka tekið egnina Og mæl enn fremur til hans Svo segir drottin Þar sem hundarnir sleiktu blóðun aðbóðs Þar skulu og hundar sleikja þitt blóð Og Akab sagði við Elía Hefur þú fundið mig, fjandmaður minn? Hann svaraði Hefi ég vist Af að þú hefur ofursett þig til að gjöra það sem ylltir í augum drottins, þá leiði ég ógæfi yfir þig og sópa til burt og uppræti hvern kall mann af ætt Akabs bæði þræl og frelsingja í Israél. Og ég mun fara með ættína eins og með ætt Jéróboams Nebalssonar og ætt Basa Ahíasonar vegna reyði þeirrar er þú hefur engmi til, og að því að þú hefur komið Ísrael til að synga og einnig um Jezebel talaði drottinn á þessa leið hundar skulu eita Jezebel hjá Jezeel múrunum hvert hann er deyr af akkapsætt innanborgar munu hundar eita og hvert hann sem deyr út á víðavangi munu fuglar himins eita Alls engin hefur verið er ofursett hafið sig eins og Akab til að gjöra það sem illt var í augum dróttins og gynti Jésumel kona hans hann til þess. Og hann breytti mjög svífurðilega með því að elta skurgóðin alveg eins og Amorita gjörðu þeir er dróttin stökti burt undan Ísraels mönnum. En er Akab heyrði þessi orð, reif hann klæði sín og lagði hæru sekk á Bert hold og fastaði og hann svaf í hæru seknum og gekk hljóðlega. Þá kom orð drottins til Elía tísbýta svoláttandi. Hefur þú séð hversu Akab lægir sig fyrir mér? Af því að hann hefur lægst sig fyrir mér, mun ég eigi leiða ógæfuna yfir hann meðan hann lífir, en á dögum sonar hans mun ég leiða ógæfuna yfir ætt hans. Tuttugasti og annarkabli Nú heldur þeir kyrru fyrir í þrjú ár og var enginn ófríður með við Sílands og Ísraels. En á þriðji ári fór Jósafat konungur í Júta á fund Ísraels konungs. Og Ísraels konungur sagði við þjóna sína Við tæmunu þér að við reygum Ramót í Gíliad en við er höfumst að og tökum hann ekki frá Sílands konungi. Þá mælti hann við Jósafat Hvort munt fara með mér í herna til Ramót í Gíliad? Jósafat sagði við Ísaels konung Eitt skal yfir báða ganga, míg og þig Mína þjóð og þína þjóð, mína hesta og þína hesta Og Jósafat sagði við Ísaels konung Gakk þú fyrst til frétta og vit hvað drottinn segir Þá stemdi Ísaels konungu saman spámanunum um 400 manns og sagði við þá Á ég að fara og herja á ramót í gílegað eða á ég að hætta við það spámanetinn svörðu far þú og drottinn mun gefa hana í hendur konungi en Jósafat mælti er hér ekki enn einhver spámaður drottins að við mæltum leita að frétta hjá honum Ísælskonungur mælti til Jósafats ennir einn eftir er vergiætum látið ganga til frétta við drottinn en mér er lítið um hann gefið því að hann spáði mér aldrei góðu heldur ítlu einu hann heitir Míka Jósafat sagði eigi skildi konungur svo mæla og þá kallaði Ísagels konungur einn af hirmörunum og mælti Sæk sem skjóttast Míka Jímlason en Ísagels konungur og Jósafat júta konungur sátu hvor í sínu hásæti skrýttir purpur að klæðum úti fyrir borgarliði samariju og allir spámaninninn spáðu frammi fyrir þeim Þá gjörði seti kýja, kenansón, sér horn úr járni og mælti, svo segir drottinn. Með þessu mynd þú reka sílendinga undir, unns þú hefur gjör eitt þeim. Og allir spámaneinn spáðu á sömu leið og sögðu, far þú til ramóti í gílegað, þú mynd giftu verða og drottinn mynd gefa þér hana í hendur þér. Sendumadurinn sem farinn var að sækja mýka, mælti til hans á þessa leið sjá spámanirnir hafa einu munni bóðað konungi hamingju mæl þú sem þeir og bóðað þú hamingju en Míka svaraði svo sannlega sem drottin lifir það sem drottin til mín talar það mun ég mæla þegar hann kom til konungs mælti konungur til hans Míka, eigum við fara og herja á ramót í gílega eða eigum við að hætta við það þá sagði Míka við hann Þar þú, þú mun giftudrugur verða og drottin mun gefa hana í hendur konungi. Þá sagði konungur við hann. Hversu oft á ég að særa þig um að þú segir mér aldrei annað en sannleik í nafni drottins. Þá mælti Míka. Ég sá allan Ísrael tvístrast um fjöllin eins og hyrðislausa sauði og drottin sagði Þessir hafa engan herra. Þæri þér í friði hver henn til sín. Þá sagði Ísæðars konungur við Jósafat, Þeir nú eigi sem ég sagði þér, hans báir mér aldrei góðu, heldur illu einu. Þá mælti Míka. Egi er svo, heyr orðu drottins. Ég sá drottin sitja í hásæti sínu og allan himinsher standa á tvær hendur honum. Og drottin sagði, hver vil gynna Akab til þess fara til Ramót í Gíliad og falla þar? Og eins þetta og annar hýtt. Þá gekk fram andi stannandist fram efri drottni og mælti Ég skal gynna hann. Og drottin sagði við hann með hverju. Hann mælti Ég ætla að fara og verða líi andi í munni allra spámanna hans. Þá mælti drottin Þú skal gynna hann og þér mun takast það far og gjör svo. Þannig hefur þá drottin lagt líi anda í munn öllum þessum spámanum þínum Þá sem drottinn hefur þó ákveðið að leyfa yfir því ógæfu. Þá gekk að Sethikía, kenan löst löscht mi hest og málti: Hvað leið hefur andi drottins fari frá mér til þess að tala við þig? Þá málti Míka: Það munt sjá á þem vegi er þú fer í felur ur einu herberginu í annað. Þá málti Ísraelsk konungur: Takið mika og færið hann Amon borgarstjóra og Jóas konungssýni og segið. Svo segir konungur Kastið manni þessum í dýflissu og gefið honum brauð og vatn af skornum skampti þar til er ég kem aftur heilla húfi. Þá mælti Míka Komir þú aftur heilla húfi þá hefur drottin eigi talað fyrir minn munn og hann mælti Heyri það allir líðir. Síðan fóru þeir Ísæðels konungur og Jósafat Júta konungur til Ramot í Gíliad og Ísæðels konungur sagði við Jósafat Ég mun klæðast duðlarbúningi og ganga í orustuna en þú skalt vera klættur búningi þínum. Klættist þá Ísæðels konungur duðlarbúningi og gekk í orustuna en síðlandskonungur hafði bóðið fóringjum fyrir vakliði sínu sem voru 32 á þessa leið því að skulið eigi berjast við neitt horki smáan ni stóran nema Ísæðalskonung einan og er foringjarnir fyrir valliðinu sáu Jósafat sögðu þeir þetta er vissulega Ísæðalskonungurinn og snýru í móti honum til þess að berjast við hann þá kallaði Jósafat hátt og er foringjarnir fyrir valliðinu sáu að það var ekki Ísæðalskonungur þá hættu þeir að elta hann en maður nokkur lagði öra á streng og skaut af handahófi og kom á Ísæðars konung milli Brynbeltis og Pansara. Þá mælti hann við kerrusvein sinn. Snú þú við og kom mér burt úr bardaganum hjá ég er sár. Var bardaginn hinn harðasti um daginn og konungu stóð í vagninum anspæni sílendingum all til kvölds og blóði og sárinu rann ofan í vagnin og dó hann um kvöldið. Ennum sólsetur hvað svoláttandi óbið um allan herinn hver fari heim til sínar borgar og síns lands því að konungur er döður og þeir komu til samaríu og jörðuðu konung í samaríu ennir vagnin var þvegin við samaríu tjörn þá slekktu hundar blóðið og port konu lauguðu sig þar eftir orði dróttins því er hann hafi talað það sem meira er að segja um Akab og allt sem hann gjörði og um fílabeins húsið sem hann resti og allar borginna sem hann byggði þaði ritað í árbókum Ísraels konunga og Akab lagðist til kvíldar hjá færum sínum og Ahasía sonur hans tók ríki eftir hann Józafat sonur Asa var konungur í Júta á fjórða ríkisári Akabs konungs í Ísrael Józafat var 35 ára að aldri er hann tók ríki og 25 ár ríkti hann í Jerusalem Móður hans hétt Asúba Sílhýdóttir og hann fetaði að öllu í fótspór Asa föðursýns og veik ekki frá þeim með því að hann gjörði það sem rétt var í auðum drottins. Þó voru fornarhæðirnar ekki afnumdar, en þá fornaði líðurinn sláttur fornum og reykjelsis fornum á hæðunum og Jósafat hafði frið við Ísraels konung. Það sem meira er að segja um Jósafat og hristiverk hans þauðir hann vann og hvernig hann herjaði það er rýtað í árbókum Júta konunga. Hann eðti og úr landinum leifum þeirra manna er helgað höfðu sig söllupnaði og eftir höfðu orðið á dögum Asa föður hans. Þá var enginn konungur í Eddóm nokkur var þar konungur. Jósafat hafði gjöra látið tarsiskýp er fara faraskildu til ófýr að sækja gull en eigi varða ferðinni því að skipin brotnuðu við Esjón Geber Þá sagði Ahasía Akapsson við Jósafat Látt mína menn fara með þínum mönnum á skipunum en Jósafat vildi ekki og Jósafat lagði til skyldar hjá feðrum sínum og var grafin hjá feðrum sínum í Borg Davís forföðu síns og Jóram sonur hans tók ríki eftir hann Ahasíasónur Akabs var konungur í Samaríu yfir Ísrael á seidjánda ríkisáru Jósafats konungs í Júta og hann ríkti yfir Ísrael tvö ár. Hann gjörði það sem illt var í augum drottins og fetaði í fótspor föðursins og móður og í fótspor Jeroboams Nebatssonar er komið hafði Ísrael til að synga og hann dyrkaði bal og tilbað hann o engti drottinn Ísrael skvu til reiði alveg eins og faðir hans hafi gert